ترتیب د صورتو کی مکب صورت دی په ترتیب د صورتو کې ات اووی نمبر دی ټ ته د صورت دی مرسلات نه په ور کې م نمبر دی پر د صورتې مع نه او مخکې دصور ې صورت نهات نه مخکې صورت کې بیان بیاند شواهد او شو پسباد د قیامت باندې او زجر د منکرینو ته چې د قیامت نه انکار کوي داوود صورت راتلو ورکی هغه چاته چې د قیامت نه انکار کوي لکه سالون دې څلور دي په مبارکې په کې دی او بلنا تاسو نه کوي دی او بلنا عن النبي العظيم سبار د خبر لوي کې الذي اعر هم فيه مختلفون چې دی په کې مختلفون اختلاف کوم کې کلا هچرنه د په نې په کار یا کلا هچرنه د په کار ته کوڅنا ته عالمون زر د دې په کوشي ثم کلا سي عالمون بیا هی د بل لله دغه لوګو دا دا لوډ دی باندې دی سمکه لا سيعلمون بیا هیڅ نه دي په کار اختلاف زر د چلی بکوشي او بلمان بیا هیڅ چره نه دي په کار ته پوس نظر د چلی بکوشي علم نه جاله لفظ بهادا دلائل ذکر د ک کوې نه د جوړکرې مونږه مهپشول جي بالا تا او وروونه مې خوونه و خلق نه کو مزوا پیدا مونږه پیداې تاسو و واجن جوړې جوړې وجه لاان م کوم صباتته خوب تا سو آرام راحت د بدن آرام وجعل الليل لباسا او غردوني لمغش پا لباسن جاما وجعل النهار معاشا مغردوني در رز معاشا واخد غټلو در عزت ان زه ریزم د غټلو وخت هغه راځه بابا نه نه په کوکم س سوان شي دا دا موږ جوړ تاسو د پاسه سبان و اسماننا شیدادا مذبوط. و جعلنا سراجا و حاجا. او گرزولی لیمانگ انور. سراجا و حاجا. دیواء بلیدون کے. و حاجا بلیدون کے. رکیدون کے. من المغصرات معان سجاجا. اومنګرا ورو جوړیا زینا اوبراوري را به دین کې مان سجاجن اوبرابای دین کې دایو مان شو دیمه مار مان سجاجن اوبرطب کې دین کې چراجس مته لکا پواک کې له لوخ رجبیه حبون و نبات د دې لپاره چې موږ راو باس په دې سره دانی او و غیا غا نه وجه لا نونه ګور ګور என்ன یو مللف ل کاې قطته د پس د وخت مقر یو م فقط fataتونفاجر که چې پوک شي پشپ را بهشي تاسو فاجننج ډ هر ډ ل ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنوی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میلی چه دواؤو شکیلو پو منت کی سلویخ وقفدہ خنو خلکو تینا تاپوسکو چه سلویخ رضی دی یا سلویخ میاستی دی یا سلویخ کالا ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنوی چه ما تفتح مشتہ دی خواوایاتو نت یا مفسیرینو شروعو دا خبر کرده چې سلویخ کالا داغه دغه سپېلو کومانس کې واښوینه بیا ګورره د जिल्हाو تالانو پرمان چلال جلیشارو داسمان وب برا و برابر یا هو بو تر به انسانان داسره غرون شي نه څنګه چې شینکی داسره غونيږي تقبرو نو کې انسانان برا غرون شي او بیا رسول <سؤال> الله صلی الله علیه وسلم فرمایل هر انسان د جسم د بدن هر یو شی هغه بختنېګی علاوه د یو اډو کنا چاېت عجب دم وای دملا د تیر د اخیر یوته دا نه خارو کیږي د دین رو بیا انسان مرکب کېږي جوړیږي وو فاتحه حدیث سماو بقا نطباب او خلاص بکړې شې آسمان شګا دروازې دروازې وصیرتن دیوال فکانت سراب اروان بکریشی غورو نا فکانت سرابن مشیبدا غورو نا پسند شوګول سراب دیتا ہوئی. دی توئی دلری نراتی څړې ګوري دڅګو یو ډیرې او څړې ته ووبو بخکاری دا غورو نا بلاشې یې ما مے راضی رحمت ملنګی وئی چ قرآن کې الله دې نشانو د غورو مختلف حالات ذکر کړی یو ووحلت غل جيبانو پر دک کته دف کته صورت حقه کې اول حالت دغررو نو دا دی چې دا به زره او دو حالد دوغرو نو دا دی چې دا به د وړ پشاندي شي اول به زره زره شي نو بیا به دا غرونه د وړه پشاندي شي او بیا به د وړې پېشان دي چې بیا ودا شي نه کدو ډوړې پېشان دي دو مې د ډوړې پېشان دي بیا لوځي د وړې نه بیا ډوړې جوړه شي او څلورم حالت دا دی چې بیا ګووالو جوړه شي ډوړې به و شي او پنځم حالت دا دی چې اډوړ والو جوړه شي نه ډوړه به نه رېدا ګشکاري خلک وایي چې خراب دي حقیقت به موجود نه غوړ نه به راځي تڼکی کړه ته وشي ان جہنم مکان ذن سواد یک نه جہنم د مرچا مرچا اغه تاوی چې خلک د دې دشمن ته پټيږي لیتوا غین مع آباد پار د سرک شانو زید ورتلو دی لا بیتی نفیا قا باوسی په رېره زمانہ پیړی د یذ کو نفیا برده ولا شرابا نبر سکی پاری کې بردا ولا شراب نسکار <mile> رسول الله صلی الله علیه و سلم یوزل راغ یوزناږي او یو کا بر طرف واخ کینا ټول ډوګره ماته غوي ا تهیاتو شکل کې ویل او عمر کې داسې تاتل او رسول الله صلی الله صحابۍ زرا تاسو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم حالاتو ګورو رسول الله صلی الله علیه وسلم اجالند د دې پوری دمر اجل رسول الله صلی الله علیه وسلم چزمکا هغه هغه با نښ کی پریوته لا نکانی کانو با نښ کی پریوته ابیا رسول الله صلی الله علیه وسلم می اخوانی لمثل هذا فليعملوا ابنه د دې بعد فار عملو کې دا قبر دې د دې لپاره عملو کې هلته ک باې یخني او نه بسک کېله حمه هو وغه سقا مګر ګرمې او بغ وینې ز دلته خو بې د پرج یاې اوسکنې پرژ خو هلتهې به وې دووي او ګرمې او ببا د غ بس کې او وینې دووي بسنګه دلته چې مونه روه زه تهګورو زمونه او قال ته کې وې نې زمي نه دا غوېنه زونه په بدبوېم ډېر رضيات راځي او هغه ډېر رضياتي بدبوېونه دي ري غندا به د دې دنیا زمينه زونه هغه ډېر رضياتي بدبو او هغه چې دې هغه ډېر خلکو خوراکي او ګرمې او بابا څنګه دغه ګرمه چای خل دې چې کله به څنګه راځي کې دغه دې او التابد جاہنم دمرہ گرمی او بی دمرہ گرمی او بچیا او اس کی نقلع نبانی باتنکوی میں ہر سوگیانا ایتنا منگو ساکی جزاؤ افاق برد لدکورا انم کانو لا ارجون حسابا ایکنان دیچو عقیدین ساتل دیسار اس منگو دعوائی سے منگو سربی ساکی گئی منگو دیسار اقید ساتل دیسار منگو دیسار منگو دا, منگ دا سکول سوپا پشمانی کم دو بغیبتو پرو جماتی کم غیبت او حرا میرا را غونډو بهصاب کې تابومیت چمونږه سااتلی تو حمتتونه بهطالونه به خلکو باندې دنیا سره محبت او وما وي دا دنیایا چې دا نو د دی حالالوبانې بهصاب کېږي او په حرا مبانې بیاذا د دنیا د اننسیت دی وکه ضب بیا یاد ناکې ذا او د روژې ګړ لو تونونه د مونه به در وکله ش نا هو کتابه هر یو چې مونږه را ګیر کړی دی کتاباً پهلییکسه کلې خوازوول دی که خپ خوازولې ده که خوله د خواظولې ده کهستر دوبانې دی قتن کړي دي که په غغون دیوورن کو هر سردي کل شوي دي فضو کوو نوسه کوي فله ن د کو لاذا مونږهله زیاته تاسوونهرو مګه راذااب نه لیکن ان دفارت متکیان و کامی عبدا حدای قواعنا با باغی چیدی و انگوردی و قواعی با اطرابا فی غلیدی همزوری اطراب چخورو کې خلکو سرلوبی انکی و کعسن دیهاقا و پیانی دیده که شرابو لا اسمعون فی آلغو ولا کززابا نابوری پاغی کی بے پایده خبری ولا کززابا او لبا پکدر و غوری بے فائدے خبر نہ کرے تو او اور ضرورت دینه دا په انسان حجت جوړ شي اذا مر بكا و ان حسابا بدل تر بدرستانه عطاءن ور کلا حسابا دیر زیات کله پورا, پورا او دیر زیات رب السماوات والارض وما بينهما الرحمان رب د اسمانو نو د ذمک د هغه چې په ما بین د دې کې الرحمان مربان بادشاہ رایه موږ له کو نه مخطاب و وز باندې د دې هغه سره د خبرې کول یو مې يقوم رو چاته د سبا داسې دور کې مجلس کې کینه د اعزاب او د سواب خبرې کې یقیم د کلکتنه د ګب جوړې لرېره مجلسونه کې کینه است د دعوت خبره کې د اعزاب او د سواب خبره کې ابنده مجلس کې ناستم وکخبر او د هشر بیانکو دا که څنګه دې سبنځ غاپي دیني جارو کې کې د هشر او د و د جنت او د جهنم بیان کې د مساله کې دخالت نه جذب جوړ کې ځکه د ذلیل وژیل الله جل شانو سره وسوک د خبرو کوله طاقت نه لري دلته ته غاپل لګي انت کی به ذلیل ننسا باجدتے او معمولی سرکاری اپسار تطور ریگی تو تسنگو بلائے ایکنو کا دخلینا چوم امن شرائط تے یوم یقوم روح والملائکتو پاغرس چو جبرائیل علیہ السلام او ملائک صف و سب بانی لا تکلمونے اللہ من له الرحمن وقال صوابہ او خبر بنشکونے اللہ من له الرحمن مگر آغا سب چی جازتو کی آغا تا میرا بان بان وقال سوابا او ویلی دو خبر دو توہید حق خبر دو توہید دو لا الہ الا اللہ محمد رسول الله دا کلمیں ویلی نعلب خبر کی او اجازت بوت کی ذالک اليوم الحق دغرز حق دعا فمن شاعت تخذ الى ربیه معابا سوچی غواری نودی میس رفل تلارد ورطلو انہا انذرناکم عذابا قریبا یکی نن مګی را درکړې ده تاسو لر د عذاب نږدې نه آزاد نږدې سره ماتا ته صفه ته لګی چې ماتا کل و پاتې مرګ را باندې کله راځي دا کوم ناس کو یو مې نه پاتې نه لګی چې خوب بومريږي کله هیڅ پاتې نه لګی چې نو دغ دې عذاب دته نه یو مې انزور المرء او دې عذاب هغه قیامت عذابن قریب يوم ينظر المرء ما رآه چه او به او هر څړې ما قدماتي داو هغه چې مخه آغامن چې مخکي لګلې وي ويقولون كافر يا ليتني كنت ترابا او وایي ب کافر يا ليتني هاي افسد را علي را كنت ترابا چې به زخاوري کله <تصفح> جناورت حكمشي چې كون ترابا الخاوري شي د جکاتر دي جناور توغور یو کله په دنیا پیدا سره خبر یا لمتني کوندو بسم الله الرحمن الرحيم سوره النازعات مې صورت ده ترتیب دي سوره توږي 93 نمبر دی او جون کې 13 نمبر دی پس دغه سورته نه بار 93 نمبر ده په ترتیب کې 93 دی اول څې او او اوس یون صورت نات په ترتیب په ن زون ک ایسی نمبر دی پ د صورتې نبا پهصور نبا ک زه جو د پاارمون د قیمت وڅ په هغه د پرغون باندې یره ورته چې ګره پرغون میڅنګ غارک قیامت نه منئ سمرهلي بادشاهو څنګه غارک شه تباہ برباد شه ونا جات غرقن قسم دې شاهد بیا غ پرشته چیرو هيستونکې وو قسم یې ده څې مانم کو نه شي قسم دې په املایکو چرکا دونکو نه د کاپرو په سختته سره او شاهد عظم بمانه د شاهد د تنتګ راځه انسانانه ته او پس الله جن شانو نص د قسم نشي کولې کله الله جن نشانو قسم خورې ونه حيطات نشتو او قسم نه پر ملائكو نرمي کو او شاهد دی هغه نرمي کوونکی د ملائک د مؤمنانو سره پر ارمای کول سره د امیو مانو کا دیومانه اوله ن ماه می دا وکه چې شاید هغه پریې جررووه یستوم کېري د کاترر نه پس یخ سه سره او شاید هغه پرې چې نرويته اون کېي د ممنانو سره په نرمای سره یو میدان مع وکه دو مع ده چې قسم دی پا عملکو چې راته رو د کاترر په سفته سره قسم دی پا عمل کو چې خلاصین روح دمو میانو پاسانانه پاسان خلاصوو سره وصابحات السبح علي او شعيد يا ملائچه لامبو کلامبو اوهنه سره یې نهره الله چې نه شانو حکم ته پتی زای باندې دی دیو بل مهمه کیږي د حکم ته پس سابقات سبقا پس مخکې کیږي حکم د الله ته مخکې کولو سره فل مدبراته امرن پس تنظیم کوون کیږي امرن دباځي تارولو غوړ دمت کی تدبیر په دې دری کې دی یو تدبیر ته تملیکی وای چې او کار د چاته حواله کې نو په تملیک باندې چې ته مالک شې کار نو دا د الله د نشانو اختیار دی اځین تدبیر تپفيذي دی چې او چاته کار ورسپاره چیرې وردا کار تا ته حواله شو نو دا د الله د نشانو خپل کار چاته او اودرېم تدبیر تعمیلی دی چې د مزدورای او د خدمت د پاارتته د چا نه کار تعمیلی تربی نو دا پرتونه چ الله دا تاار میم دا مضوره به طور لکه څنګه چې تل مزور نه کاررنې دغه شانته الله د پرتونونه دا کارلي دا کار هغته سپاري نه دامونږه چې مشرقانو ته مشرقان واې دی و د الله دا کار سپاره او دا الله چا د کارونه نه سپاري الله صرف یو کار پس انسانېږي کار او په وکم ک نو کار نوکار پهشان دی سنګه م را یامررن تر ته کې دی انتظام دي د بعضې کارو بعضې خلک هغې و چېشی قادرې جنانی لان دا مدبر دی دنیا را ټنه کوي برریلیان پر سنا دي او دلته د بتیم د خبره کوې یو م کتابونو کې دي کلي یو مطر جو خو رااجبه کاغرن چې او بهخواږي د خوي دون کې یو او ض مه تر ج خو راجې پ چې جړک به وي جړه کېدون یعنی او اوله شپ بر را شي تر به ور را دی پاور پسې به شي راتونون کې شپلا کوون یو می واجهې پو نهمه په د غرض باې واجهې فتون درجدون کې درږي بهېای د یاې واوجله سوار یاتون ترکې دد ب ذلي ل لاې بهټې به را یا کوونه و برې داله مدودونونه ف حه را دانو امس دو معنی در ایمانی کو باش اگر خبر اکو مرد او زلدہ که خاشیاتون زلیل بای لان دے بیر تغیب راو تی در ایمانی میں پیموز راو تی یقولون نوائی بذی اینالا مغدودون کل حافرہ ایبا مونگا بواپس کشو کل حافرہ زون حالتا دنیا تبیانو ایزا کننا عزو عمل نخر اکنشو مونگا آدو کی زانو دیابا مونگا اللہ تیدا بیا به موږ داس کېږو زول حالت تمګ واپس کېد شو چ لکهمر ش دی بیا به ون کېم حالت ته بیا را م نګه خبره دا نه من ده نه ضا نه سره که چېګ اړ ظه خالو و دی تلک ضاان کر را تن خاص سره تلته کا په دغه وختې وایي به دا تلته په ضاان په ورد دل کا مانا دا رازی او دن ازان مانا پا دا وقتی کر رتن خاسران دوباره راتنل بی خاسر رتن تاوانی فینما یز جرت واحدا و یکینا دا کیامت دا چه غیوه دا فیضا هم بی ساہرانا سا پدی هموار با میدان بانی هر سب آلیتی غرون آلیتی کورونا هر سب اخلاق چیوی ایس سشیبانی هر سب سوزیدلی یو صفادا گا میدان برکنو تی حال تاک حدیث موسی ایراغل دی ایراغل تا تا خبر دو موسی علیہ السلام دی دا کرر تن خاسره زکا ہوئی چی دی وئی زمانگا مالینا بتقسیم شیوی هر سب ختم شیف و میکاہونا بشیوی دیاو مانگا جنگونا جاگر خلق سر خوچا ہوئی کرر تن خاسره دا دی اوباره را تللدي توانې پز ما جره تو وا دا قی آمد دشک ک یو چغ ایزام وره ظام ب سا را په همباره میدان حال ل تا تههبي زنووس راغلی تا ته خبر دثال اسلام نا ده هو چې اوواازو که دته رب د د ببلن وادل توا د چې تووا میدان پاس کې توا چې تا را تا یا توه چې تووا ده ه بلا پونه لار سے پرونتا انو تو غایک نہ نہ سرکشی کړي را غپل وته وای حل لتا ال ان تزکا اشتد تل راتل دی خبره ته چې ته ځان پات کې ا استاد مشوک شتبي چې شرط نه پات کې واه دې کيلار دې ته تفخشو ز خیم تا ته طرف در طرف تا تفخش متبو یری خشیت ذکر کو تفخش ته تو یری خشیت دا د ټولو کارونو څرده خشیت دا د ټولو کارونو راز دی او خشیت سره د الله جل شانو معرفت حاصله کیږي د دې د وجه نه یا د الله معرفت حاصله کیږي پیجن غلو چې الله ته پیجن نه دابا پیره باندې پیجن د الله له بووی ریږي او البا تاسو تا الله جل شانو حاصله کیږي فتخشا، سرغنتی داؤلو فا راول آیتا الکبرانوی خود اللہ جتا موجزنویا فکذبو عصوانو جتا تقذیبوکو نافرمانی مقرسو مادبارا یسا بیای شاو گردولا شایقا یسا کوششوکو دو موسیٰ علیہ السلام خلاف فا حشرفان آدانو راجم اکن خلقکوم ناواجوکو فقالا جی انا ربکم العلا زرب ستاسی انوچت دلقمی دا صحابة کرامو خلاف کتابنو کی خبر لی کریمی فا اخده اللہ نکالا آخرت والولا فسونیو دل را اللہ جل شان وغور فعذاب دا آخرت بان والولا دا دنیا اِن نفی ذالک العبرت اللہ من یخشا لیکنن خامقا فدیک عبرت تے دا پارداغا چاچی یری گلال لانا اانتم اشد خلقا امی سماو بنا ایت تاسو دیر سخی پا پیدایش بی آر آسمان چی مگا جو کڑ دے رفعات سم که چت داغی فسواها نو برابر کڑ دمگا آغی لرا و اغطش لیلہا و اخرج او کیا را کڑ دمگا لیلہا شپد دیو و اخرج دوحاها ورائی سلی دمگا رنا داغی سہر والعرض بعد ذالک دا حاها اظلمکه چې دا موږ په ځینې غوړولې دا ظلمکه چې دا موږ دې اسمان نفس واره کړ دا ظلمکه چې الله یې نشالو ویندا کړل دا ظلمکه په خوځې دوه چې pore کړل وینځه باندې سترغو وکيم الله یې نشالو په دې باندې غورو نه پیژاکل غورو الله په دې ځاک من پرشتو سم سر او الله ته ویل یا الله تاسو مخلوقه دې دینم صفشیش ترې ی الله وتعال چې هغه اس په هغه اس په غrunم ماتي د جباله وته وراله کړی دا شاوونه دا د اس په نی دی د غrunه تلغيای اونیم غrunه خړلې دا اس په لچلا دا غrunم ختمې بیاي وختونه په تپوزه کوي یا الله دوستن رم جاته شه ترې مضبوط الله جل شانو وته چې آو اور دې دا اور چه کلا پوزپنه باعلی بلشی که نا اسپنه ویدی کئی نرمیه نبی آواتا اللہ جلی شانوویل پرشتوت انتا پوزکا چه دو اور نم سخت شیشتر داستے ته اللہ وطمیل دا اوبدی دا جه دا جه پو اور بانی ورواچی نا اور اغمر کی پرشتوت نبی آتا پوزکا چه یا اللہ دو بون ام سخت شیشتر د الله تهویل او هوا ده په یو زایې چې بولاړي که نه یا اوبدې واچولي او هوا تو لې او بده جوچي شي او س پیرې اوبوچي شوي دا هوا ده دا اوبچین نو بیا ته پرست یا الله د هوا مضبوط ششته دی سب س ششته دی الله تهویل او د بنیاددم سر د کوور کول دي چې د سر د کوورې فخ لا او ګس نه خبر ن په خلاف یې پېڅې ورته او داګه سلاسته نه خبر نشو دا ساده کور کول <سؤال> دا د هر څه نه مضبوط دي د غرونو نه مضبوط دي د اوستنې نه مضبوط د اور نه مضبوط دي د اوغو نه مضبوط دي د هوا نه مضبوط دي دا ساده کور له لیا په څون د لختمن نه دا ساده کا دانه ښمτια موګ میدان چې نن ځماو دا ټول به ما خپل خپلوار باندې ستمدته تو گاوندیا نو باندې صدقہ کو ایتہ پونارولو بشپته مارتن زاند اور نه بچي اگر ته ټوکر دي یو کجوري باندېني رسول الله صلی الله علیه وسلم زنانو ته کو اے زنانو یې صدقہ کو تاسو ماډری په جهنم چیندې زکا زکا می جهنم کې تاسو ډېرې لولي دي چې تاسو لانت ډېر واي او دفاعونه شکر ډېر نه دي تاسو چې تاسو نماز ته ورومې او ته د خیر خبر حضرتونه ته ټو نمبر ولاغل ځان وته ایټ ایم کارت جوړ کړی او بس پیسه را او پیسي او پنزي کپړه پینزار جامه خورال اغه تون ترتیبونه برابرې او تاسو موږ ته ته خیرونه نلیدل دې تد دین غوره نه خدای دې حق دې ميداز موږ حق ته ول علم چې خیر ودی ستو د دا ز ک چې د دا بعد ذالک ذلك که د ها درېمونه غړو ل داغېله ه جمین حما ها ومر ه پهځان ماې به ضرونه لې خ د خدای په لاتو وو زور لډ و نه نیول او غ الله په لاره کې ورکې د جممات چده چې کله اوچيلو اوس کو آبې بیان کې خلکوته ووي دې جمعہ دا چنده خلک د فرار څخه ځانونه پټونه کوي ځکه چې تاسو غوړم له شارمیګم دجمعت څخه انده کې موږ په جمعات لا کار تو څنګه چې د جمعات لراو نه دجمعت د مي پردي د اشته راي دردي هغه کې د موټو نه داسي دي چې هغه ته موږ چنده دې پټه د خپل بلګېدو نه دی چې په کاندار له ورکو د کندار د په خانې اداره څه روانه دغه ترند جمعت مختبیا نو دعوید، که ده دا. صبر می وحقه دید نو خمال ورکا کی مسیح مال ورکا لالا پلا رکی خرچ که بزار لوم خرچ که لالا پلا رکی خرچو که که که که خرچو توویدو سایخی دی اف رجا منها ما اها و مرعاها رایستنی دی داغینا ما اها و بداغی و مرعاها و گیا گان داغی والجبال ارساها او غورونه او غورونه او درو لی دیه الله <سؤال> غیلر رحمت علک من نعمه کوم فائدته ز پاره د سارو تاسو پیدا جاتوا متل کوبرا هر کله چرا شي مصیبت له حدیث کې راوی رسول الله صلی الله علیه وسلم چاچ تواضع پیار کر الله جل شانو بده خام قوت کوي اجزیه پیار ته الله و دې چته او چاچي بل انسان مافو الله بدل عزت ورکي د دې عزت باندې څنګه یې ته بن ماف کر ستاسو عزتې کرے یا قانزلي کړی بد راډي ورته چې ماف کر الله به ستاسو عزت دی او دته مال چې ستاسو دی الله دې نشانو به مال دی ری ته تجربه او کاله چاته کوهته کنه دې دوا جمهور کو ورسنال چې توایتي یو उपाय ورکوم له صراتې بیا به راغه مثالې یو مې تجربه ورون انسان په دا غره به انسان یاد وکړي انسان ما ما سا هغه چې د سکرې دی چې سره کېږي به څنګه په یوه د لا ګولې دا یوه به تمیلاویږي کله ز د لا ګولې دغه به تمیلاویږي په دې ټون دی په دې ګړه باندې وتون مر خلق به دا راځي او د جهنم نه ډکیږي د ګړي د دو زخن ډال نه کېږي ما خپل ما خام کې د څه د خوراک شيونه نه دینه ګر چاته رکیږي او دې ګړي تدي اوسار لږه څه پته والاخره لو لگی نبی رسول اللهی وی چاچو خپل فنایت او فناجو بق، کله ابو رجات جهنم لمیرا او دې وب کارابک وی جهانم د پارا دا چاچی وی وی نه فاما فا من تغا رسو چتر کشی کړي د واسره حیات دنیا هغه رکړو جون د دنیا فینل جهنم وی المواع یقینا دا جهنم زاید و خپل دا غد و اما من خواف مقام ربي و نهلک علی او صبح چې او یا د دا د خپل پیشای دا خوال ربنا او منعی که نفس خوال درعانیل هوا دا خوایشاتو نا دا خوایشاتو نے خوال نفس اغمانا کو سالب نصاد ہوئی چه خوایشات تے پری خودل نصاد جنت چابی ملاو شو دا نه نا دے گیڑا خوایش تے نظر خوایش تے غبون خوایش تے چڑھا دے سواری بس اغرک ہوا دا قوائش تین دامو کودین ازانو ساتا سال ابن ساد ویوی دا قوائشات پر خودل دا د جنت چاگی دا ذکر اللہ وی ونحن نفس عنی الهواء فین الجنت هی الماء ویو بزان دا قوائش نبن که جنت تا مہین ابن مسود رضی اللہ وطلالہ ویوی ویچه تاسو قداس زمانه که او زاغی زمانه چکمو ویچه دا قوائشات دا د حق تعبیری بس چه حق کم طرف تجید و اې ځنګ چې راکاږي خدای دې زمانه برآشي دا څو زمانه برآشي چې دا حق چې دې نه دې په خواہشاتو کې سره واي چا تک چې خواہشات یې وسل ته کې مخالف دي د ایمان یې ا حق ایمان دې دا ایمان ولندو خواہشاتو کې سره واني فاینل جنته یې علما واي چې جنت زائد ورته داغه یې اسالون کان الساعه یې یا مرساه اور اس کی ستانہ کله دی قائمیدل دی قیامت تیمان من ذکرہ پس کہ تو دی یادا غنا الی ربک منتہا رب ستاتا منتہا انتہا د علم دی قیامت یا د یو دات معنی څه دیمه معنا ست رب تا اخیری دنددن د علم د قیامت دی دیمه د قیامت دی اینما انتم نور مئی اخشا یکین انت ير ورگون کی اغه چاله <سؤال> لری چری دې قیامت ده دې قیامتنا کانهم یورونها علم یلبس الا عشیتنا او ذحا گویا چې دې په کمرہ چې دې قیامت لره دنګ وقنه دې تر قلیل <سؤال> الا <سؤال> عشیه او ذحا یا سحر مگر ما زیګر الا او ذحا یا دا سخت مځګر به چانته دا دوها کې دا ها زمير چې نه د عشيه تره جې کو د دو دې دوه چې مځګر او دا سخت چې نه رايو چانته که تاسو خواني دوه بجونه دونی مې pore داتم چې اته pore د کومند باندې دی نه او سخت حديث ته راځي چې حضرت مستوريد النشداد رض الله تعالی نو وي او چې رسول الله صلى الله عليه وسلم میلی دي چې دا دنیا چې دا دنیا د نعمتونه د قیامت په مقابله کې دا سې دي لکه تاسو چې ګوت هغه ورڅه ته کې د دریاب کې نو وګورې د ګوت زرسوم راوبرالي د قیامت نعمتونه د دنیا د د قیامت د نعمتونو مقابله کې دا دي دی وو چې یا الله سر کې او سحر تر کړه دنیا کې یا مې ماجګر تر کړه په دنیا کې مستو بسم الله الرحمن الرحيم عابس تو اللہ ان جاءہ الاعمى وما يدريك لعله يزكى سورت عابس نکې سورت په ترتیب د سوراتو نو کې نمبر دی خپل ونځو کې 24 نمبر دی په سورته نجملہ دې ته سورتو سوا هموي سورتو سفارو وتوموي سورتو الاعمى وتوموي دړوم سورتو مکه تقریب او تقریب د نړۍ د پاره د مونږ تیری نو د قیامت چې قیامت نه منې رايته تقریب د نړۍ او چربر په غوږو غرش قیامت او د اجر او د دې د پاره زجر و نور کیجی قیامت اونی نماری مخی زکروں که قیامت تیتو آمت القبراؤی نزلتے که وی چی سوا خدا لئے چغدا عبس و طولان جا احلاما واقید آتی عشوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیل کمشیش کو جلا قریش مسلمانان شي دا معزز ملکانان صاحبان کدی پی اسلام کې داخل شو ندانو خلک بور سرم کشی دی پی اسلام کی داخل چیو یو رضی چی. رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ولید ابن مغیرہ سرناسو او یا ادبای ابن مغیرہ او یا امیی ابن خلقو ایبنی عباس رضی اللہ و تعالیٰ نوحی جداد و قریش و جمعاتو عبداللہ ابنی مفتوم رضی اللہ و تعالیٰ نوحی نابینا سا حاجو قسطرگو بانروندو اوراگ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ته کہ تاتا تا اللہ سخونی جن ما تو خایا یعنی تاتا تا اللہ کا کم علم خودنے دے ناغ علم نما خایا زه وینم معلومیږي چې هم د عقیده او چې نبی رسول الله علیه وسلم عالم الغیب نه د پټو نوخليږي عقيبه چې الله ولې نمبر کړی ده دا غی نعمتو خیر دا خبر بیا بیا وکړه او زه ددا په تنه چې نبی علیه وسلم سخن کوورلاست نو د دې نبی نه صحابي داراتل د لابيناشه بي دا را دا پ لنجې سلام باې ډېر ګران شو او رسول ال لاسو الله عليه وسلم تنې مبارارت اغ لا چې ترتهو مخالو اوم سړ سړی چې د کورې شو لاسو هغه پااسشي دغه لا اسلام خفه شو په دی خبره دی د دا دعوت واله سړر ال ته خو مګې خیر تا سر روسته بیا هم خبره کوې چېم و دا صرح چونو دیده دعوت والا دعوت زن چیمی دعوت والا کرده و بازا اللہ باز دا صحابی خوخو عبداللہ ابن امیم مکتوم عبداللہ ابن امیم مکتوم رضی اللہ عنہ دا صحابی دے دا اللہ خوخو و لاکاترینو خوخ الله <سؤال> جل شانو د آیات نور او لګل بیا د کل عبد الله بن مکتوم رضی الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم خاطر هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم بہت بخير علی سب مبارک از الله جل شانو ملامت کړې ما نه عتاب را کړی سب مبارک ا نبی له سلام د خپل सदर مبارک اغه بخور ته صادر باندې کې نو ډېر ځک په وروسته او د غزاله نړیوال سلام چې ته غزاله نړیوال سلام چې ته په مدینه باندې مقرره کړو په خپل ځپل ځان پر ځای باندې چې زموږ په ځایو مدینه کې تمشه وي پر ستر ګورون د خپل د سلام لر قدم ځکو بیا عبد الله بن مكتوم رضی الله تعالی عنہ د قائد کی په جنگ کې اغم شریک شو رسول الله باندې سور او زړه یې ټول و تور جانده وسه ور دی را ور سره ادله مینې موږ په جلاله والسلام لوقاتي په جنگ کې لږ دری طرف ته اشاره ده ابسوت وللا خف شت پیغمبر علی السلام تو شو نبی علی السلام اورید را ویدو یو داมารه وتवला او بل ما عباس وطولا اولن ایمان بیاکم عباس اتنگ شو نبی علیہ السلام وطولا اوڑی در اوڑی دو زیمان مانا خپشو پیغمبر علیہ السلام وطولا او مخیوارو انجا اولاما جدید و جنچ را غیرت نابینا صحابی وما یدری کلع لہو یززکا او سشی پوک تعالی را شاید چې دے ځان پاک کی او یززکر فتن فاؤو ذکرہ یا یو خاص خبره کې ننس قبول کې نو پایده بور کې د ته اما من استغنا هر چې هغه شوک دی چې ځانې ديته واکري فان ته لهوو تهسودانو تاغ ته تو جو کې تاغته ور مخکې کېږي اوعل کاله یا ځای کاونشته دی په تابانې سګونهته دی ځان پااس نه کې د کوپ شررق نه که ځان نه پا کوې نو په تا سګونهېما من جا کوسا او هغه څوک چې راغله دي تا ته یا ساحه کوشش کوي او ووی اب شاو غيریږي دلانه فانتل توجو طلها ته دا غره توجه وایو تدغنه توجه وره علامه ان رحمت علیه وای قائد دغه چې الاهم فل اهم دا موقدم کیږي یو خبر اهم دبلنا نه هغه اهم خبر هغه خلک مقدم کیږي ددي میثان داس دی چې لکه یو ډاکتر و کسان دا شي ددي یو کس ذکام دی او د بل کا سک سر دی نو دا اکتر چې دی نود به دکن سر الله به علاج به زر تن وئ چې داغه ډ د کم شي زکام ته وئ چې خیر دک خبربر وکه د مطلب دا چې دا ډاکترر دی ز کا وال خل دی نه اغا کینسر والا چې ده ده بیمار اغا اهمو ندانا چې د ده نبی علیہ السلام صحابی تستقو قتلنا وی اهم چه ده دغه ده ده ده کنسر والا ده او خیر رتا تبعیل مخیمنا تن مرگره کل لائی نها تذکره حچاره نا یکینا دا قرآن نسیت ته فمن شع ذکره صبح چه واری نسیت ته قبول دی بس دا قرآن کریم دا نسیت کتاب دی وائ خلق تر ذو بنتت قبول دی کی یو مر غرد تناتین کابل فی زوخه مکرمه دا قران کریم دی کله شویره په پا پانی زتمندو کې مرفوات متطہر علو لڑ... عت شان والی متطہره پاک کړي شیوی دي ل ای بی سفرتن پلاسنو دلیکون کوملائک کی دی کرامن براتن عزت مند دي براتن نه کانی دی, دی عائشہ رضی اللہ عنہ او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی الماهر بالقران مع الکرام البرره ماهر بالقران کریم باندې هغه د دې ځمنو پرېښتو سره او کوم سره چې قران کریم پخوتو پخوتوي یعنی قران وې له نشي خو بیا مو تطریب او تدریسی استاد زکیږ راتنه روایت تا ته د کی الله تعالی دو اجر او چېکه انسان تر د کېږي راغلی یو اجر دی نستا اجر د د کوونکې په مقابلهې ډب شو د چې د نور خلکو لې کادي په یوټ کې بانې نستا غ یوټ کې شل نشانل کادي کو تلیل انسان او ما فرات تبادي چې انسان څ غټ کاثر دی قرران چې جګړه کو او ځان تهګورې من چین خله قووو دته چې پیدا کړی د ل راې نبت ان خله یو ساز کی او بونام پیدا کرده و بیاوانداز کرده لر رزق و مر سم سبیل یسرا دی لارو تا مونگا سا ده کلده سم آماتا ہو بیاو رسی پور انده ویلی دی سم آماتا ہو فا اقبرا بیاو من کودده را داخل با د لر کبرتا پیدایت سر جوخ مرگ داونه دا د واجه نا چه خلق با دی جوانده رو پویگی نا چه دا سنگ تیر شا یو پلاکی با سیر شی خاطن شی میذا انشه را بیا چې کله غواړ د میذا انشاره ک چې بیا واړي الله انشاره را پور ته بې د ل را کلله ی پیننی خبره لما یقض معمهره چې د نه دی پوره کړي ها هغه چې حکم کړی الله دتا یو داواه شو او یا کلله یپیننی خبره ده لما یق ما معمهره چې د ن د ور کړړ د ما ها غ وکم ور چې الله مر کړیدهته چې دا کارو په نظر انسان اللااقامې اودي ګور انسان اللااقوام خوراکپلته انا سبب ن به سر ده چې فینلمونګ را ورو اووبپه وروو سرهراتو یو اووبقراتتو یو سراسو م چقب نه ل بیااشلو منږ یا حاً فا امبت نفیح حب نازر غنون او پدی که دانی وعینا بن انگور وقض بن او سبزیانی ترکاریانی سبزیانی دا بکنلا جلنشانو رازر غن کی انگور ذا لا اللہ در کئی دانی ذا لا اللہ در کئی او بریت تاوی جدا دی جیب کری دی و ونبرا برو میرا خرچی را باند دی دی, دی, دی دا اللہ کئی پر خرچو باند نکی گی وزیتون منخلن زیتون و نقلنم کجوري واچې دا تا د نخر چی کړی دا چې کوم دی. خطا شي وی دي دا وستا خرچه دا پی جوړې ده چې دا غوصه خطا کولې خدا نو ر هم خطا کولې شو کنه خدا خطا ستاد پاره وي درته چې ګورې سوچو کا خرچی دې کړې دي هر څه دې کړې دي اوبیا مې د لږ کوم خطا راوستې دي دا ځکوله دا چې مې کولې چې دا ټول له خطا کړم خدا زیب و چې خطاکرن چفاعتا گرویا ولی لگصارو ابرت واخل <سؤال> دیو سو دکونا ندا اللہ را زرغنی و زیتون و نخلن خونو و نخلن او کجوری و حدائق غلبا او بابون اگران و فاکیتا وواب بامیوی او گیا مطا لکم ولی انعانی کم ایده دستاسو دپارا دستاروستاسو فیضا جاعتی سواخر کل چراشی اصواقا غوغون کنون کی چغا دا چه معنی موقعا فیضا جاعت اصواقا عاما معنی دا چه دا کل چراشی چغا و من گوائیو کل چراشی اصواقا غوغون کنون کی چغا دا چه چغبراشی چه غوغون بلا کانکی دا غوغونو دا پرده بلا لوشلی یوم یفر والمر امن اخیب و دا ودارات باندې تخدي به با انسان خپل او نا وامه او خپل مورنا نا و ابي او خپل طار نا اتنه اعمال لانو و وي او صاحبته د خپل ديبي نا او بنيني خپل ځمنو واحد رسول الله صل الله عليه وسلم دې جدي چانه بنه تختي دته ولا وش پارس کې راځي چې پارس دلوکو جناتم پور او بیا بر پرې او شروع کی قاریان بیا شپارت کوي حافظان لو پررانې کریم چې چا په یادوبانندې یاد کوري شیددان به شپارت کوي په ته افظان هغ به شپارت کوې چکر روانې ته به شپ لمانیسا به شپارت کوې دکل ور یو می شو یوغې دا واثالدي کن د رسول لاول الله غ سره څنګه چې رسو ال لاول الله وسمه ب چا به شپرش کې داسېدي بهبيث به شپار کې مختو ن په کاري چې د خپل ستادي سره تعلق <تصفيق> ساعتي چیانته کې بر بیا کېژني دپاره د هر یو سر نه په دا غرن یو مشغاه ده شون یو غ یو حالت دی مشغه ده یو یوغنی چې چی بی پرواتر ای بیدل را پداغرد پکیامت پر از بانے خالق با اختیاب لیخ پی بربان ناسونتا او دچا خوالی چیرین واقع باد گیتو پوری دچا خوالی باد بڑی پوری دچا خوالی باد نام پوری دچا خوالی باد مرائی پوری دچا خوالی باد غوگون پوری دوبی در خلی پوری گراہ سیدلی پا خوالوں کی با خلق دوبی عائشہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائیں کہ اللہ پیغمبر پدغرزبان یووا موږ ډیر ځرني رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د عائشې الامر اشد دو کار دیر ځخ دے قیامت دیر ځخ دے هر یو ذره چې ناغه مشغولې په خپل سوچ کې وي په خپل فکر پک کې وي هغه بچاتا ګوري نه دا دنیا خو نه ده جوون یو مع مسته ډیر مخونه په د غرض بانې رو او وجو او ډیر مخونه یو معدین په د غرض بانې ممسکره وجوون یو م ممسه ډېر مخونه په د غرضبانې رو خانې ضوا کته مستب شرتون خندیددون کې قیاممتې به خندي دا د خلک ئ الله پاک پقیمت کې خان دی اح کتون سم به سخت طررض ده او پاغې کې به خنداگان کوي ځکه دنیا کې الله ته جړلی په دنیا ک الله تو جاړه ج پاخرت کې خان دی ظ کتون خندیددن کې مستقشرتون خوشحالي کوونې ئ اونجه او غ راډیر وونه به په دغت هغ باندې به دوړ گردو غبار خلک کو گردو غبار دويته وي تار دو تر حقوا حق ترا پرتګړي به هغې لار ته وروايي تخ دغه کسان هم دې او بدکاران بدکاری کول بسم الله الرحمن الرحیم سورۃ التکویر مکی سورت تے. و ترتیب وترتیذ سورته کې کسی نمبر د نزول کې 7 نمبر نه پس د سورته الاحاب نه او کی صورت تعالی نہ مکه کی صورت کې اس باد نو اس ترقيده ترقيده په بیان دا احوال د قیامت کې اس باد پورته کېدو چې تاسو راپورته شي اوس ترقيده پدې دا چې قیامت برازي مکه کی صورت کې راټن اور کړه او اچالره جی هر منکر دي د قیامت نه او زجر ورکه منکرین د کتاب دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم انسان خپل عمل سره مخامخ شی اګه شامت کو ویرات کله تین ور راوند غفت شي ول شي دا کو تکویر دا پټ کېته زری دا تیوي اول ولکه نو خو ویرات راون غفت شي دا شانته حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرمائلی دی چه سوک ده کیامت احوال بوری چی کیامت سنگ دی نا اغادی دا سورت و تکویر دا دا سیوووی نا دا, دا دا کیامت حالاتی دا بدے پخفلس کرگو بانی کیامت وینی دا کیامت کائمیدن ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنوئی وی دا نور اسپگمہ دا بدا سرا غول شی. اذا شمس قوبرت کلچ الوراون غفتلشی و اذا نجوم قدرت کلچ توری خرششی بی شي و اذا جبال سویرت او کلچ غرون اروان کرشی و اذا عشار اوطلت او کلچ اذا نفس امیاشت و بلار بیوخی عوطلت بیکار اپرے خودشی اذا گیوخی و ایدلتا میخی و غالی تا در مان والا لیتا پوشوکا و ایچستا مخته یا غواته داس یوسهلور تنزه پاتې نوتیسم که ریزت کوې د د وجه چې دلب به پای کې د د به د د امادن به پ روان شي د کور خرچه به پ روانه شي ل دا به خلکبیکاره پردي شو هم شر ته کله چې زنګلی حوانات راجممه کوي شي ل شو شر انسانانو خواته به وإذا البحارُ جُرِدَتْ كلي شدّيابون بل کړي شي دا ګور دا قیامت نه مخکې مخکې حالات تي اوس چې کله یو خدای قیامت نه مخکې حالات تي اوس ورپسې حالات چې قیامت قائم شو لو اذا نفوس ذُوجت کل چې روحونه یو ځای کړي شي د بدنن سرا روح چې د بدن سره دا بد قیامت پر ځمړې کوي واذا الموعودۃ تسیرت او کله چې د ژوندای خخه کړې شي نو ته پوتې شې د أي زنبن قتل <سؤال> چې پکم یو ګنابه نه دا قتل کړې شو صافع ابن ناجیر رضی الله عنه د یو ځلې د یو ځو خان رخصیو نو د یو ځا باندې تیرېدو نو اته کې یو بابا اولار د انتظار کوي یو خیمه ته اوې که حال کې ن صحیح ده او کهای نه جوندای بېخ نو او خانو پسې ګې دو دو اوان سری ته و پو دا چې کار دی اووااز ته شوای پیدا شو ه جوای بخ ما سری ته و جوای مخه خو د زمانه وال بیا ل سلام نوور مغول شو سری ته وې جوای مخه خو زبا یو اوک خدار کوم یو او بدل کې معله راه اوغ صحی ده اومالکو کار دی د اوې تن وغسته او والله ورکه د او په بدل کې هغه کور ته بوتله دغه ت چې خبرې ده چې په پلان کې دا کوک جین نه ته به اوجی تن راستا درې سو اووجین هغه هغه د خفونه نه بچ کړ وي د درې سو اوخانو په بدل کې اغی رسول الله صلی الله علیه وسلم قال راغلی ایمان راوله حدیث کی روایت ته حدیث کی راغلی دی روایت شوه دی دا امام دارمی روایت کړو چې دو ځین مقام نه اوښړل راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم فاطمه نبی علیہ السلام په خدمت کې حاضر شو لګیله سلام دی چې مونږ د جاهلیت زمانه کې مونږ د بوتاو عبادت کوو خپل اولاد وژن هل کاکان بیم وجه خو به ډېر وجلې دې د چې پیدا بچې په سه ټاییم سره به وجه ختم دی کوم و به بیاما سره ډوډای خو مونه به خپل اولا اوغ وجل وي زما سره زماولون وه چا کله په خبرو باندې داسې پو ما به تواز کو چې بچی را شه ډېره زیاته به خوشحاله دا ما خوا ته ډیره په خوشال باندې راتلله نو وي یو ځلې ما دا ځان سره روانه کړ تر دې چې یو کويخه د موږ اور رسیدو د کور نن ډېر لړې ودا چې و چې دا اور رسیدل نماغ دې لاس نو لې غو ني ولا و کويته موږ او ی اخیره خبر چرې ماته او کړه نو یې ماته اخیره کې چې اې فلارا اې بابا جان اې بابا جان دا اخیره خبر ماته کړه او غما ګوټو ورو غونډه اوان شو رسول الله صلی الله علیه وسلم پجلا شو دا دی حالاتو دا زمارو چې خلکو په خپل بچي هغه ژوندے خاغولې دا غي نه وتاب پوز شي جی به اي زم من قتلته کو په کوم غنابانه تاسو وځلي شي وي و اذا سوف نشرات او کلت عملنامه کلاوکري شي رافره کوي شي و اذا سماو کوشي قوت کلت اسمان راختلې شي ویزا جخی مسوعی رد کل چی جنحنم بل کرنشی ویزا جنت اوز لیفت کل چی جنت اوز لیفت رانی دیکرنشی دا شپگ حالات دا رستنی دو کیامت او دو کیامت نمکی شپگ حالات اغم زکر شو علیمت نفس محضورت کوه بشی هر نفس فاغس چی دا حاضر کری دی فلا اقسمو نن ندادا سی اقسمو زگواکم بالخنس الجوار الکنس پهستور واپس کیدون کو الجوارل چې تلون کېدي الکول او پټدون کې دي داستوره چې دی دد دا سر راتاوي راتا شي د راته کې ډو شه قبلی طرف ته قبلی طرف دوپ دی دا چې پټ پټه شي نو بیا لکه څنګه چې نووروي د بیا را و خي چې د نوور پهشان د راخی او پناان کېږي دد د واجه نهوي چې ستورې دوواکوستورې چې واپس کیدونون ک دی ظاهر <ساہر> کې واپس شي او بیا ته وګورم بیا را فاصله د دستورې چې نن دا د جګر دی راګرځي په دې وخت خلک څه په معلومو وي وخت به په معلومو او بیا دونکو دې دې دې نو بیا پټ شي نو بیا سار راځه راشي د ګوره دستورې درې حاله ذکر کوم یو دا جلاس تورې واپس کی او بیا داستوره راځي روانه دونکو دې بیا پټي دونکو وللی لې ځا عصا ځوځپ چې کل شا کی اوصبح أو دا تنفس اوسهحر چې کله سا واخلي تننفس سا واخلي رړ شي تننفس راړه شي ان هو ل دا فآکریم ل کوو ول انکرم دانا د پرشتي زتمن دی جببرال اسلام را وړی دی زی قووت خاون د طاقت دی ان د ونزد دا مالك دو عرش مكين دو مرتبه والده اللح سردددو مرتبه متواعن من اللي شوهده سمع امين دو غزائيك امانت دارده خبر من اللي شوهده حل تا امانت گرده وما صاحبكم بمجنون اولا ده مرگر استعصالي وانه ولقد راه بالوفق المبين او یكينا لدله ده هغل راه بالوفق المبين بكنارو کارد اسمان بانه وما هوا علی الغیب بیظونین او نرے قویه بانه بیظونین بخل قوم کے وما هوا بقول شیطان الرجیم او نرے دا ویناد شیطان رٹد شوی دا قرآن کرین فا این تذبون کم طرف تتاسو دئیم انہو اللہ ذکر للعالمین نرے دا قرآن مگن نسیت دا پار المخنقاتو لمن شاہ من یستقیم لیمان شان کومه قم د دا پاره داغه چا د دا چا د پاه نه چې د دا پاه داغه چا چې غواړی چې پهسه ملار باندې روان شي چې کوم سی دسه ملاره ارانی چې لکم سړی دسه ملاره ارانی پر دغه د پاره هدایت نه د چا د پاه چې لاغه ارا ای دسه ملارې او چې روانږې په سه ملار رو باې د پهخورآې کلم به روان وي میز د کوه او که د د نهکنه خدای د تپوس نه کوې د ثملہ د کتاب د ثملہ ردا ده ا دیو د ثملہ روانه کې نه جزنه کې نه څنګه په سمانو باندې وایي او ما تشاون ایلا ان شاء الله رب العالمین بیا د شانتی کړه او خوانو خلک قران نو ځد کړې د مليان به د وغ نه نیولې نو کله به یو کا برته او د سرور کله بل کا برته او کله به وتوی چې چرګ بنګوي نه هغه تاسو امیان نو خورګ ورکړه هغه به موږ خورملیان او ډیر کې څه او د لړنی انواع مونږ له پخوی خیرات براله کوی رحمت اشاون الا انشاء الله او نشي مختلفه تاسو مگر دا چواړی الله تعالی رب العالمین سرب د مخلوقاته بسم الله الرحمن الرحیم سوره الانتار مکیه صورت ته ترتیب د سرتونو کې بحثفی نمبر دی د نزونې بح ې نمبر دی په د صورتتې ناجیات نه مکې صورت کې ال د ققیاممت کرل او دا ترکی ده د مکې ددعهغې ده په داه باې ترقی کوې چې مقددممت افکاره مککې ویل چې زل موود ل تهکیزل قبور سره زل سامان په سرت کله جسمان وي وزل کووا ک بون ته سرت کله چې ستور یودړېږ وزل د هررو په جت کله چې دریابو روان کړ شي القبور قورو سرت وزل قبور ب سرهته چې کله چې کبرونو راپور ته عالمت نفس ما قدمت و آخرت نفو بشیاریو نفس پاگه دي دی مخیلی گلی دی و آخرت و پاگه چرسطوی لیگلی دی یایوال انسانو اے انسانا ما غررک بربکالکریم سیشی دوکا قطع نرد پر ربیزت من بانے انسانا غولی تا دوکا کیگی چی شیطان بسی روانے پیدا کرے چاہے اللبی خلق بکفسوا اللہ عزاتے خلقہ کا چی پیدا کرے تو پس وواہا برابر کرے تو خلقہ کا چی پیدا کرے پس وواہا پس وواہا کا برابر کرے تو فعد اللہ انصاب کرے نے بتا کی کې ای سورت ماشا رکبک و سم شکل کې ماشا آچی غختلا اللہ جلشانو رکبک جو کرے لیتا لنا سم رخست شکل کې الله پیدا کرے قَلَّا بَلْتُوْ قَرْدِبُونَ بِالدِّينَ اے چار دا سن دا نو اپکار بلکہ تاسو تذبیب کوئ په پر قیامت بانے وَإِنَ عَلَيْكُمْ لَحَافِذِينَ یقینات پتا سبان مقرر دی حفاظت کو ان کی پرشتیں کرامن کاتبین چیزت من دیو لکن کی دی یعلمون ما تفعلون پوي کد پاغ د تااسې کوئ ان نه ل <سؤال> را لپ نیمې ک نن نکان خلک به پهې متونو کې و ن توجاره لپ جااحم نبد کار خلک چې د غبه په جانم کې یالو <سؤال> نههاییو مدين ن نوې بې هغې د پرورقیعمل وما عنها دغا بین او نه عن ددي جنمنا دغا بین پټون کې د جانم نه اما درا کما یو مودین سې خبر کټاله چې څه درغدته یې څه نه بدلي ثم اما درا کما یو مودین بیا سې خبر کټاله چې څه درغدته بدلي اغه کمر الذاغه اثر ذو ملاتمل کو لن نفسین قارذ چې اختیار باندې لږ یو نفس نیک لنفس لپاره د بن نفس بدکار شه نتجی تخي ويبتار إنسان لدغة عمي دفارة إيتي اختيارنا لغير والأمر يوم إذن لله بهشي والأمر يوم إذن لله إذن لله إذن لغة دغرة البالتول بسم الله الرحمن الرحيم وإذن للمطففين الذين إذن قالوا على الناس يستغفون سورة المطففين مکې صورت دی په دو دوستونو کې تر سی نمبر دی او په نزون کې چې سی نمبر دی پس دو صورت کبوت نه مکې دصور دی بقر نه مکې زه جوو په معغرر راته بررب دی کلکر چې شي او جې پهلهبانې د کاکرې داسی اوس تربی ورکې ایمان ترته او عمل صالح ترته نه کوم ترته وېد للمطففين او رغبتي ورکې د دنیا له ته دې قول سره او في ذلك غفلتنا فتنافسون چې دنیا کې تر رغبت کې اخرت کې رغبت وکا وېد للمطففين علاقته د بارد کمې کوم کنا دخل کونه کمې کې ټول کوي ټول د کمی کې ال الذي د ت ولنااسستف هغ کهسانان چې کله پېمان اخلي د اخلي او چې کله وایي دا کالو هم او زن هم قصم او کله ج دی پمانو وررکي خلکوته یاتونول کوي یاتونول وررکي لا یخصیر کم کوې د خلکو دی چې اخلي تله جوې او د خررسونو تله جو هغه دوا د ورځې د لريت د پېمانه یو نه سبحان الله نو یې ته یو نه الحمدلله نو یې ته لوګيوله پیوب باندې د خلق نه لګه چې څاونه راړن ته درځه چې مان راړل نه مو ته کومه پېمانه سبحان الله پېمانه یې جوړه ده اغه د بیمان اندازه نو پاري باندې بیتلوه بیا به چې په تاباني مثال په تور غنم خرصم اغه ته یو ورشه کنه را اندازه ناوخته کومه پیمانه الحمدلله ته په غنم پین پېژنې سره دیو سره او الحمدلله پیمانه gera هغه وکم د دین په جاوایکه خالق وال دومره ظالم دا ورکو د دین په جاوایکه خالق کوي ایزا کان و وزمهم کله دې پیمانه کې خلک داس برغان چی نو دې کوم دل رات کای کله کله بازیونې سره د د پارا خښته کپړې مخ ته جیب کې مسواک کیږي په تا پایا او پورته جوړه کی چې په دکانداري می مزیداره چلی کی خلکو یې چیرې راځو ډېر نه لیک حاجی شه به او شاید نو ورشه نو موږ تاسو روانه سادهغان خلک چې د چا دین ډېر کوفي هغ ول وجهي تجی کوي و راکان هم او وجد د دغه خ دوکاندار دی او دا خو ن دوکاندار دی پهکې او د پ کې کا دی او کله او یو ز جو سر لا پهیم لببند نه دي د د خلکو د واجه نه دين برنا شو دی دین زلی دا سو د دین په جاه غلط کارونه کول کله جد پېمانه کوئ ويوحل افتد الدين الا للملوك واحبارهم ورهبانها او قال جديد پیمانور کي خلق ته ياتن تي مخسرون ديكا مي کي الا يظنوا لايك انه مبوسون الا جن يتبدلوا الله ساتي الا يظنوا حالات بدليدو کي هيڅ وخت لغي چين انسان حالات كلا بدږي دبلعام ابن باغورا دا حالات څنګه شو الا يظنوا لايك مبوسون غمان نه کې دکسان ان هم بوسون چې قی ندي و دوباره جووندي پشي یو من عین الناس ل العالمين پهه چې بدرې خلک ررب د مخلوقات ده کله ان فجاره لې سیجينه سرې داسې نه دکار یقین عمل نامه د بد کار او خاامه خاده وې سیجین کې په ماد را کوما سیج اوس چې کتاب عمركم دا لیک دی مهر نا غو نه چي وای نو یوم یذلل مکذبین حالاته کتاب عمركم کتاب دی وکلی چي یعنی د وکلی شوه د نو مهر پی بیا له گولې بند کړی وو وای یوم یذلل مکذبین حالاته په دا غرض د پارا د الذين يكذبون بيوم الدين وكتصان تهزید کې ګورځ قیامت ما ورو کدبو به لا کول موت بنفین او تصدید نکې ګورځ قیامت باندې مغرار یو د حد نثیر دونکو ګنانګار داسنګاله داسنګا چلے دا, دا, دا تصدید کې دی دا کیتی په خوانو دا دې حسې لګي یادنن ځانا دا دې هرڅه ګرځوي خبره جواله وریدا پرونې څه وي ادانن څه وي او ګور کنه لګي یادې اړه دا دې څه وي هاسي لګي یادمو کلا بلواز علا قلوبهم ماقام يکتی بون دا فرق په قران کې نه نه فرق په کې یو وله ذلبان یې زنګ راغلې نه هیڅ کله داسنه نه روپن کې زنګ راغلې علا قلوبیم پزرون و ذریبانه ماکان ویسی بون سبب داغ عملون و کول کل عمل خنون و ریزن شعیدن اس پر قرآن بد لگی قالنا انهم ان ربهم یومی دن لمحجوبون ویکینا داشرا شد دا خلق به ان ربهم د دیدار زرف ولن یومی دن دل پا داغ ردانه لمحجوبون خامقا پا پردکی بی سما انهم لسوال الجحیم ویکینا دیب خامقا داخلی دن کی ورطا سما یو قالو بیابور ل چې دی ته حال لدي دا خو او ور دی كنتتونم ديوي تو کرددي بهون چې تاسودي کو تا نه کلله ل کتاب بلند اب لفی علیین عين یقین داسې ده چې عمل نام دکانو به خاامخ پر عین کې کلله به داسې انتخ یقین داسې ده هر کللهپلني عین عين ين ک دا عليين دا اوچت مقام ته جنتون و جنتونونه بر ما را که عليون س خبرته کتاب لره ج کتاب مرکون مرکوم کتاب د دي کل شو شه مخربون حاضېي هغې ته ند خلک پرشته ن را ل نکان خلک به په نیمتونو کې حال رانظرور علىل عرا ک ی زورون په پاګو باندې بیا ن زورونګوري باللهته او یا زورون یو بل طب بس په پاانکې بچت نې نه به دکارې نه به روګاري نه به واخر راړلی او ن به مالسمبالي او نه به درسې بس ګپ شپئ بعدتون نه به مید دا بهې چې فسه حالا روونې سرتهراوي دي وغیرده بني کا او دا بهمی کرو جماعت اتیا تو ستا جوی تل <سؤال> خود اقوام اذید. اذا ارگو اتفاقل سعو لیسک کار میرد. از گار میرد. کلللہ این کتاب الابراد لفی عیدیم ومادرہ کمائنی بود. کتاب محقور خواد. تاک. تاکونا با لبنازی یو بل تببوری. اللہ تببوری. تاریخ وفی وجوهی من ادرات النائیم پېژنېبا پېژنېبا ته په مخونه د هغه کې تازګۍ د نعمتونو یو څول له رحيق مختوم ورسکول به شي بدیبانه مر رحيق د شراب خالصنا مختوم چې مهر پکې له غل شوي دا نعمتونه چې څنګه به تاسو تمیلایي د ځنالو ته ملایي یعنی شراب چې څنګه تاسو تمیلایي د ځنالو ته به ملایي نور انعامات وینونه او څو څه دا خو دیو شان ته نه متون فرق د بګینې خان حتا مهمت خو د تامل په کار دی د نن تامل نکې وکړه دا د زنانو ته جنت ډیر زیاته ستنه زنانو باندې د رامن نشته دي بس پنځه وختونه الله بي سلامي ان المراه اذا صنت خمسه وصامت شهرا وطاعت زوجها زنانه د پینځو وختونو څخه او د رمضان ورځې په خپل <سؤال> خواون تابداری کې مزیا د جنت څخه په کومه دروازه خوخي پاغي دروازه د ودان نشي د وادي په له <سؤال> سدهوګي د یوې نويې دروازه مله خوخيږي نو جو د دروازې کومه یې چاغته چې خو د اس په دې دروازه څنګه لاړ شم نو په کومه دروازه بیا خوخي پاغي ديږي یوس قولا من رحيق مکتوم مر سکلي <سؤال> به <سؤال> چې بدیبانې شراب د شرابو خالی مختون چې مهر به پلهګونه شوي چا به نه سکريني مخکې خطاب محز کوو او دا مهر چې دی دا به د مچ یعنی چې شراب ده ل را د پاس جن دا بجهه ل ر کوې دا بجه والله د مک کومبرو جوړه کړي دا چې تن لر کې دا بجه نو د مچک خوشبو خوشببور با به در باند راوره شي جلبې بعض خوشببولو دی وفي داپلې د تنافل مطافی زوم او پتی کری شوق ساتھی علم و تنافیسون شوق ساتھ ان کی منا چی جنت تا دے شوقینا دا دنیا باتے اتنا افکار دیں گا ومیزاج من تسنیم او گڑون دا من تسنیم دا تسنیم شراب و نبی تسنیم چلے ندا پا جنت کی آلا شراب دی لکہ دا بے پکی دا شدہ سور دا پارا یو سور دا لگ دیروارا چولے تسنیم تیز شراب چکم دی عین یشرب بهل مقربون دا چینه دا جسکل بکی دا غین ال مقربهم دې دکړې شی خلق دې ا ا مخلق له بکی دا چې دې شرابو تلای دې نګو نه کوو را چولی او انت کې چې مقربون خلق دی نګې به خالص د تسنیم شراب ستې ان الذين اجرموا جنات تدا چې نه کړه خالص انت هیږي ته تر بغاډ او موټرو کې جرې جنت جنت کې خالص او چت خلق کم دي بهترین خلک فقارا د دنیا کې دابا برتری او اجزان عبادت گزار په بد حال باندې د دین خدمت قوم کې اداب مقربین خاص او دا چې کم دلته کې مقربین د امغه د ونه ځلګاری دا ان ته چلر لري لري ځتي ان ته کې بل چت غاړې ته و پراثي او دا او لجر قی نهنا قسانان چې جورم مې کړ منن لوي دامونو هکوون دا مجرریمان چې دی ن لدي به ممنانو پسې خااندل دا مرو بههمم او کله به چې تېری دل د لدي باندې په خوابانې اعتغا مضونستر کې ب والې یو بلته زیزیي پیدا داسې والې اوګوره کله د ت نهاز را ځي او داغه دغه شورو شيو په تبلیغات یې شاریک کولي خو ځکه د قران کریم درس په چ شورو دی وخت کې بیا ډېر یې شاریک اشاره یته غا مزوم قلبو شارې به کولي قلبو الاله منقلبو فقيحين او قلبه واپس کېدل خلک ورنتا نو واپس کېدل په خوشاله باندې مستی کوم کی مستي به کولا او دا چې مسمس بروانو کوته و اذا اذا قلبو الاله قلبو فقيهين واذا راوهم قالوا ان هؤلاء ضالون او كلبا چه دیول دغه نه نه نوویل به ان هؤلاء ضالون یقینا خامخذا گمراه دي دا فتنه ده او خدای پاک دي او دا گمراهان خل دي ته و د قران کي دي متا دي گمراه او عمروا سدو عليهم حافظين نمول دی پا حغی بانے حافظین ساتن کې چې گواہی کئی داغی په حقی دلو بانے یا کو گمراہ بانے چه او سدہ وزد دی پا بارک دی پا پی سلکے چه یا رضا گمراہان دی دی پا بارک با اللہ کے سلکے نخالی اومالنزین آمنون منالکفاری اضحقون پسنن رضا و کسان چی ایمان راوڑی دی, دی کاترانو پسی بخندا کئی کې کئی انظرون پا تفتنو پا لنگونو بانے بناسی و یو بل یعنی ضرون حال ده کافران و تبغوری داشه دشمن ده غرکی یوتو تبغوری نوڑی رمزا که حل سوی بل کفار و ماکان یفنون یکیناً واقی بدلور پریش ویا کافر و تا ماکان یفنون آغا چی دیگونو آغا چی دیگونو ای من زوحکا زوحکا نو سوک چی جاب کو رو خاندی نغا پوری بخندا کیگی بسم الله الرحمن الرحمن الرحمن صورت الانشقات مکی صورت ته اورتنت د صورتو کې چلوچی نمبر دی اپونو نوم کې دریا سی نمبر لپاره د صورت انتظار نامه کې د صورتندو نوم نه ایزت سم ما قبل تر ربته مکه د اغا سیفو ذکر یو کو چې هغه هر کار مال دی کې لشي د مرګ او د اغا سیفو ذکر کوي چې هغه په حشر کې په میدان حشر کې ایزت سم باون شقد زل ما ان ش کله چسمار وشليږي واازت لرب ووق او غږې خ دی تابیر حکم در خپل ته لایک کې د له چې غ کېدي تابی د حکم درف خپل ته لاې دله جې تاداري وکې زل اغ به مدد او کله جمکه راخت کلی شيواقطت ما هووتخلت او را غور غزه جپې کدي او وتخلت او خاي شي وااضلت ل را ووحوق او وہ یہ تے حکم درف پنتا اولایک تدیر رغ کے خودن یا ای و الانسان ان لقادھو الی ربک قرحا فمولاقیہ اے انسان یقینا ته کوشش کوون کے الی رب ہسپل رب پنتا قرحن کوشش کول سره مولاقتی د مخامخیدن کې پیدا الله سره د د دنیا کې د مونږ وایو چې غنی مونږ باندې مرغو غنی مرنګ با راضی وبخبارہ باندې راضی فاما کتابو یمینی نسنګل مقامو کې وو بس هغه څوک ور په جواب تعامل نه وداو په خيلا ځانه فسو هي حسابي يسيره زر دې دي صاحب وو چې هغه سره حسابي يسيره حساب تعال وين قالب الى اهله مسرورا او او بغرد دي له الهه مسوراکور خپل ته مسرورا خوشاله دکماشوم دې او اسکول کې پاک شهره د اسکول د دروازې نه چې راوځنه د کور پر نه لګي به دلته کې کور در وادهې رادن نه شي یو مورتهوااز ک مورې زر پات شو لد کشان دی خوشحاله خوشاله به را روانې د پاس شوم خاندانوالو داواورې او اما من اوتی کتابو ورا آو ور را زوي او زوک چې ورک چې د عمل نامد د روسته د شاده درله دا لا والله دا چې د مللا کې رادن نه او مخې ته کی. لو ووررکې پهڅ په ی دوسګوره د زر دی چ را غواړي به ویفلا سائی راو داخل <سؤال> بشیور تیزتا انہو کانا فی اہلی مصرورا ایکنن او دے پخفل کونکے قوشالا دیگر قوشالا قوشالا کے چیز بجلت تزما ایکنن انہو اطولنالی حور ایکنن دا گمان کو چہت چارے بدے واپس نشی اللہ تا بلا و لنا انہو کانا بی ہی بصورا ایکنن رب در لیدون کے دل را فلاو سمو بشا فق نن ند دا سنگ شاید کو مرض سرخی دماغم شفق دماغم در سورخی ژغمینه دغه یعنی څنګه چیر را ختم شیو داسورخی ور کس نه غول نه کړه شی دغه چاند تا عمر به ختم شولال به جهنم تا ولید او ما وصف او شپه شاید کو مشتو او ما وصف او هغه چې راجه مشي پشپا کې او ما اوسه اغسه چې راجله کوې داغ مخلوک چې راجمت کېږي په شپ کې س پلپل ځایلا شي ول قر زت ته په او شاید کوم سپ کله چې دا پوره شي ګول جوړه شي د تر کبون نه د تر کبون نه خام خا بچ تاسو تو بقن انته ب د یو حالت نه بل حالت ته یعنی ګوره یو حالت نه بل حالت ته سري ماشومې د لا اول ویناد بیا پیدائش دی پیدائش نه بعد بیا بُراشی او بُراتو نه بعد بیا خبر تلاله د خبر بیا حشر تلاله بیا التت صل الله علیه یا جنت یا جہنم الله دې جنت ته بووي الله دې موږ جهنم ته ورن دغې دغې ساتي فمعلهم لا یمنون لنصدی درحی ما نرا علی وذا پورے لا یجدون کل یجدو تلجی بدی بال کې سجده او بل الذين كفروا يكذبون بل جاء القسان جو کو پرکړی دی تبوی کیو الله عالم وما يعلم الا فارين طاوث جدی په زر کې ساتي فبشروا بالعذاب اليم زیر ور کدي لرفع عذاب درناک باندې فبشروا بالعذاب اليم زیر ور کدي لرفع عذاب درناک باندې ان الذين امنوا وعملوا الصالحات مگر او کسان چې ایمان راوړل او عمل کړل نیکو لهم اجر غير ممنون دینا اجر دی بی هسابه سمدیر بسم الله الرحمن الرحیم <مترجم> <آوا. تصفح> سو بدا سو بدا وقت قول تارید اللہ چې بلکل آوه سو بدافر قرآنیم شے اوری ش سر سجده ووری ومور اگیبا سجده که خان سجده ایات ووری دو او پتر وطوله گیدو شداز سجده ایات دو. او پوہ شد سجده ایات سجده برخی تونه دې ځوونه ده بسم الله الرحمن الرحيم سوره البروج په انځات یې نمبر مکی سوره 53 نمبر د ترتیب د سورته کې پاس د سوره انشقاق نه په ونزون کې 27 نمبر نه پر د سوره شمس نه او د مکيه د نه مکې زجرو په ایمان نه را وړو باې ننظرتهطرکی ده چې ایمان نه راړي د حق په مقابل میلاړه سما اضات وج لکه زنګه بعد شا د حق په مقابلک میلاو دا الله نیول دیر ضبطې دا دع د صورتت بد شره دی چ سما اضات ون شااهد دیسمان د غټ استورواه ول یو میمان ودو او شاید دا غرض چې وعده ورسره کې وعده ورسره کې او شاهد او مشهود او شاهد ګوا پیغمبر علیه السلام او مشهود او ګوا شه پچاږي ګواہیږي امت کته لا اصحاب نو خرط پلانت دی کړی شي اصحاب نو د خند کوموا له امام ترمذی رحمه الله علیه تفصیل ذکر کړه دا او مدارک هم د ذکر کړه په دې ځای باندې دروې السلام نو مخکې کیا دی امن کیا. ساہر او خوازه مالکه بادشاہ دی یمن په حالاتو کې هغه سره یو ساحر او جادوګر نو هغه ساحر هغه د دې د عمر علی ډیر شو هغه ساحر هغه سره یو هلک وزایکو څتر دن جادوګر جادو تینه ځل کا د هلک سره جادوګر جوړکه نو زالک بج کل راته نو پالار کیو راهبو اغا رایب نا بیسه خبری واو رجی از دبیتوی داگشان تیتلو را تلو با یو رجی یو زناورولی دی چلاری بنده کڑی دا او دلتا که کان رواه سویی اللہ که دا رایب دی خوخی دا سایرنا نا دابت قتل که دا نپاکانی بانده چی و دابا هغه زناور پاکانی وروشتو نا اغا زناور مر شو دناور م شو نو خلکو اوغ لري کووناور بیا غې نه بعد د ته لې دی چې دا راب حق با دی د هغې نه بعد چې کوم پدا شومونون به او برغي رضوا لو پهغ به لا را کارو پههغ او غ بهخه شو خ د ب جیمان به راړي د بعد چا په مجلت کې او سړیر مونون شو اوون چې دی ورته چاوک چې دله دم نه راغې ل تلا سر راته وی و الله به خ کېږيله به ته دوعا کوم چې ایمان را د ایمان راو چې کله باشا دربار ته لاړ باادشا وتته و دا څنګه چلله چې ته خو خو شوي اوغ ته ووي وجد دا الله خکییم باشا غسه شو چې زماه هم بل الله شته دی نو بیا تهغ تهغ سریلی سخت ه سزا ور نغ تهغالق رو خودو چېغا ل توور خودو غلام نو غلاته غلام بور خولو راب ته چې را چې د خل بین نه وګرده هغه نه ګرد نو هغې پاره باندې بوکريو او غلا خو امتحار وکړو چې د د خپل بین نه نه ګده هغې غار ته بوته چې د غارې راور غړو زکه زه په دخل کو به خلکو به خپل وایبونو دخلکو لا خدمت کړې د امنې په چومي خلک برابر تا بلواسی او را هي کوه چې غار کناځي چا پیجن نو غلام دیر خلکو پیجن غار ته بوځي چې د غار نه راوړم د غار نه غار ته بوته نو د التنا را علا د دوا او قرغې ته لا غوړځین دغه چنده د ریاض کې د ریاض ته جبوت شو دی واپس راغې چې چارته به بوته د هلتنبا دا غلام بهاپس را ته او دا مرگري به غر کېدهشاته و چېته ما په یو ش باندې وجهه شي هغه دا دی چې خلک به میدان کې راجمه کې او زما د تیرکش نه به تیر را او زماده ک دی کې دی او ما ب بج بله ب غب غلامتون ن در رب د دی غلاام با دی چ کلې دا و نه بس غ ولاام بانې چې ګزار وړو هغه شهید شو خلکو و چې هم دې حالق پر رب بانې او, کن، او دې حالب په رب باې مونږې ایمان را وړی دی با چاوي خندونه و وکې خندونه و نه ل خشا کې پهواچو او دا خلک به ورته وشتل دا خلک به ورته وشتل یو دناې په کې را هغې سر ماشو د هغېول ماشوه بس ه ته اووت م را کو د په جت دی اذا هو جنت اذا هو اور نه نه تو تیلا ثا و نغد فلانت کریشو خندحون علی ان نار ذات الکون جھاوند رډر خشا کوالو ادهم کلجدی دا هو اور په خوا کلازو و هم علی مافلون من المؤمنین او اده په هغه کارو نه د مومنان سره شهود حاضر ثو او یا د مؤمنانو ترا شوبو تماشا کوي کومکار د مؤمنانو سره کو نو دیو تماشا کوله اما نه قومه منهم الا يؤمنون بالله العزيز الحكيم عبدن غنه د مؤمنانو نه مگر دا چی دا ایمان را ور پالل چې زوراور دی خدای لشي وی دی الذي له ملك السماوات والارض هو على كل شيء ها غزا چغلر بادشاہي د اسمانونو د خدای او الله په هر شي باندې حاضر ناظر دي ان الذين فتن المؤمنين والمؤمنات اي کنا ناکي کسان چې تقليد کني او څړي مومنانو سره او مؤمنانو ملم نه انول را سملمتوب يا تووبه يا تووبون باسي فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريم دینر عذاب د جهنم دي درجه عذاب څو انکي ان الذين امنوا وعملوا اګین نو کسان جی مان راوړل د امر نیکري سنت برابر نوم جنات نوم جنات تنت دې له جنتو ندی چروانوي لانه دون داوی نو ولي رالک دا الفوزل کامیابی لویا الفوزل کبیر د شاول الله رحمت الله علیه کتاب دی او اصول ته تفسیر اصول باندې لیکلایې دی نوبت سره به کل شدید یقینا نیول درف تا چیریدل صد دی ان ودو یوب دی وی یید یکنن دا الله جنشانو پاول ځل پیدایش کيو دوباره به پیدا کولتي او هو الغفور الودید او هغه دیم با خنه کول کی ال وजूद منك کول کی ذوالجلال مجید او قاوندار ستو خال والا فعل لما یرید کول کی دا و سچ واری هلتاه حدیث وजूद راغله تا خبر د لخترو فرعون, جا فرعون جا و, و سمود جا درعون جا سمودیانو اللذین کفروا فی تک زیبا و کسانچ کفر کرنے قدر جن کیاکی مشغول دی واللہ میں ورائیهم نحیط اللہ جا لشانو میں ورائیهم دگیر چاکر جدینا محیط احاسک ان کے رئی را گرون کے رئی بل ہوا قرآن مجید بلکہ دا قرآن مجید لشانوال ری فی لوح محبوض فی لوحن پتختو کے محفوظ ساتلے پتختو پتختو کے یا فی لوحن محفوظ پلوحن محفوظ کی دیں نجی چاہ انکارو کلو قرآن کریم نو محفوظ والی دے. لوحن محفوظ دابر آسمانو کیوں مقام دیں تختائی دیو پا تختو کے دا ساتلے شعر دیں او پتختو کے دا دیو کلے شعر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ور سما واق لما را کموا نه مستاقې صورت اوواق مکې صورتت دی په ترفب د صورتتونو کې چېیتسی نمبر دی پس دصورتون بروج ده په نزول کې چیس نمبر دی پس دو صورتې بل نه مخې صورتت کې دو منکرینو دو پکوانو منکرو دو عذاب ذکرو چو پکوانی خلق چیغی دا مسلا نو منلے قیامت نو منلے نو پاگی باندې عذاب راغلے ہو او زدی موجودو دو پار دو عذاب ذکر دیں چفمہ ہینل کافرین ام ہلهم روغیرہ دعوة دو سورتن دغدا و السماع و طوارق شاہد دے اسمان او پٹ راتن کے دشپیر اوسطور و اما درکه مطوار او سچی خبر که تعالی را جسد پټ راتن کې د شپې النجم استعقب نو ځدل جواب درته استورې زلیدون کې ان كل نفس لما عليها حافظ نفته نفس مگر مخا طغبان او ساتون کړي دامن حفاظت ولته او د ساتي ور انسان ممه خلق نو ې ګوري انسان ممه خولک دې نه پیدا شو دی مما اندافق داافق دو بوټو پوونکو غور دون کو لا یا پروژ م به سول بیا اوته راب چې راځي د می د لا نه ورته را به د سین نه هو لاه الله خاامخ په په سکلو د قدرت لغون ک دی یو د ببی کارهشي پیدا کوله شونو راو او په سکول جو شي دوباره دی راژون د راژون دی کول شي یو یو موب لس سررائر په کمرت چخکاره ب شي دا یاد چې دی د دا په یاد یاان سره کله کله وایه یو مطوبلس سررائ په کمرت چخکاره بشي راونه ډېره خبرې دي چې هغهه به ما تاپټ ساات لی لېر گوونهونه و چې ما تا به پ زیده لی کوو دی خو یو م لس سر راپ غ چتکاره به شي راونه هرڅک چې پلان ک ص به ته خو داسې او رازونه به دی ټولکاره شي که پلار نه راونه پرټ کړي نو هلته به ته راونهکاره شي که وی د پلار نه رازونه پټ کړي نو هلته ورتهکاره شي او دې کوم ناونهل نه ماستر راغلي چې هغه باندې ښکار کوي او بل دا چې په بل انسان باندې چې په نو چولینو الله به په قیامت پرस्पर دې راو شي نو یو مطلب سره اي حدیث کې مرازي خلکو ذهن کو اوراتو په سیمه کېږي چې تا ځهن کو په سجایس وسایق کوي تا ځ خلق بدناموي څوم چې یو مسلمان اورات په شهو الله جل جلاله باندې بدد پاورات په شهو او ادبه د کور په منند ک ناست والله به شرم دپغ چ کاره بج فما له من منکوو ې واللانا سر نهبي د لرسهطاقت ولانا سر نه ذات الرجل سمما ذااته ر خاون د باران ول ار دی ضات صده او شااهد د دا کا د چادون کې دا وچوي او تختې نه راي نه هوله کون فصل یکنن خاامخه دا خبر واضح هدا وما هوا بالحضر او نده دا قرآن توکیو خري این هم یکی دونه کئی دا یکینا دی تدبیرون چلی تدبیرون کې قرآن ستوکی ندی چه تازبه ده خلاب تدبیرون کوئی دا قرآن با ادریگ یا دا ببند بند شي دو کئی دا ازم تدبیر کوم تدبیر فمحیل کافرین هم حمرو عیدا اس محلت ور کتا کرانو تم محلت ور پول. رویدن لگا زمانا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب حصم ربک العلا سورت العلا پا ترکیب در سورتنکی ستسی نمبر دی پس دو سورت دے پس در سورت طارقنا مکی او اوک نزول کې ستسی نمبر د پس در سورت تکویرنا ما قبل کے وئے مکی سورت کې لما علیہا حافظ نزل تکی وئی حافظې فاضت کوون کې غم الله جل چاوه پیدا کړی دی سب ح مرب دی کلله پاکی بیان وه د نوم درفستا خلق فسوا الله داس زات دی چې پیدا کړي دی هر یو شفصلوانو برابر کړی دیول الذي الله غذاات دی قد دره چې اندازه کړي دی ریز فدانو لارې د هر یو شيید گزران دا ګوره دې کړه كد... دا په دې نه دې کډوبټالی دې د دې دا خو چې ته به داسې په بارځي چرته کې چې ته به چرته دی وانته ځانور علامه کړي کو برابر رواني اونې ته میدانورن کړي روان وي دې ماشوم تدا پای چاو تدا وې دي چې طالب مور پای درکې داسې به خوړي په الله تعالی خو دې دا, دا, دا او ندی اخرج المرعا لا غذاته چرا استلی دی بوتی د سریدلو د پارا اخرجل مرآ را استلی د چراغا کی جې کوم بوتی نمنه ماندا سې وکړې تاسو ته په اوچی اخرجل مرآ را استلی دی بوتی د سریدلو مرع لا تدا بینه د زدا دغه بوتی چرا استلی د سار د پارا او یول سمد لوی ځوان په نوم باندې ورکه چراغا د الله جوړ کړې د دوو سینډن په منځ کې راځي او لوی ځوان پیدا کړې د الله دیوبخي لوی ځوان او دا بوٹی چیده د مکینه دا چارا زرغن کری دا قولارا زرغن کری دی ویونسا ما بدا اللہ پو نمبانه ورکی خیرات بدا الله پو نمبانه که دا چاپ و نمبانه سشی مورکو فجعالهو غسان احوانو گردو لغینا را خز و خشا سنو قریو کفلات انسا یکینان من گوایو کتابان قرآن و محیر و کریم لرا دا قرآن کریم چیده داس دا په قرآن سيادت د تاکید برابر کیږي په دې قرآن باندې عقیده برابر شي د غندونو نه بخلاس شي صرف یو الله باندې یقین جوړ شي او تعلق باندې الله سره جوړ شي چې شیطان دعا الله قبول نه شو انسان دې انسان دعا او الله قبول ایلا ماشاءالله موږ هغه چوغاری الله تعالی انه یعلم الجهر وما يخفى یقینا الله جل شانو په دې کاروباندې و ماي اخبار پپټو باندې و یو نس ونيسرکل <سؤال> نيسرا زر دې چا سان بوزمنګ تا جنتا فذكر لنسیه تور کوا انفاعت الذکر کا فائدہ ور کیه ستانسیه تو کا فائدہ ور کی بستا کار دغه فذكر فذكر لګیا یمړه دیوټی دی لګې دلی دا ستاره دیوټی لګې دلی تنسیه تور کوا کستا لنسیه فائدہ ور کیو کنو ور کیو الله دې نشانه هو سره بینک کلاو دی 51 کې اوس که چېر دی مزدور تسوقي شهراشم غ سر مزدوري وتا نو هغه و چې تل تکو کار نشته دی نو مالک و ته ټکینا ست ديارای سر کار دې کار سره کار دی سيذكر من يخشى خامخ نصیحت ب قبول کی اغه څوک چې لريګي د الله نه يخشى ويتجنبها الاشقى اشکا او پا دڑا بوسی گی دے قرآن کریم نا بدبختا نو یو اشکا دے او یو یخشا دے کم انسان یری گی نو اگا با قرآن لرامنڈا ہوئی اچھکم اشکا دے بدبختا دے نو اگا با تینا ڈڑا کی اللذی اثنان نار, نار الکبرہ داخلی گی با اور لویتا ثم لا یموت فیها ولا یحیابی منمری فاغی کیون بے جوند خوش آلائی قد اف لحمن تزکا. کنن کامی یاد دیه سوو ته که چې دانانې پات کو درس مرببي فالله او یاد دی که نوم د خپل رب فسالله نومون زی و کوو بلون حياته دنیا بلکې غوره کوئ تاسو ژون د دنیاول آخرهته خیررووه بقاه او آخره ډېر غه دی واقا باقی پاتې کېدون ک دی ان نه دا ل صفیلولهکنن دا مضون په مخکیو کتابونو کم دی صحیب <سحف> ابراہیم او موسی په صحیفه کتابونه په صحیفه د ابراہیم علی السلام او د موسی علی السلام کې حضرت علی رضی الله تعالی اني بیان کو او خلکو ته اے خلکو دا اخرت زامن جوړ شي د دنیا زامن ما جوړيږي د دنیا او د اخرت د هر یو خلک په زامن دی د دنیا هم بچي دی او دا اخرت بچی بچي دی دا اخرت زامن جوړ شي د دنیا زامن ما جوړيږي زګه دا ټول موضوع چي دي نو دا په صحفي ابراهيم او موسا کې حالت بسم الله الرحمن الرحیم سورۃ الغاشیه مکی سورۃ ده 88 نمبر ده ترتیب د سورۃ النتیه اپن زول کې 88 نمبر ده پد سورۃ الذاریات نا مکی بیان د تزہیذ او چذاحت ش دنیا سره شوق مسا ون دل تفیپم درکه و دیرم دل درکه جهنم ند میری او د جنت زیر دلم درکه د دنیا پر د اخرت توجه کا حالاته حدیث الغاشیه یقینا راغل دیتا خبر د پټون کی د پټون کی غاشیه د پټون کی د پټون کې څه د ارض د قیامت تا وجوه یوم الدین خاشیه دیر مخونه با پدغرز بانه زلیلی آمیلتون عمل که انکی په دنیا که نا سیباو ستڑی بین حضرت عمر رضی اللہ تعالی نو یو ذل پیولار بانه تیره دو یو راہی بیولی دو عیسائی بوداو ساری بابا رو دخیرو نڈکو دڑی ربادت دو وجن داغمختک تور شیو عمر رضی اللہ تعالی نو چیولی دو پجڑا شو د چاته تاسو قوم امیر المؤمنین تعوجړن هغه عمر رضی الله تعالی نووی وی چې دی چې دی نو دې دیو کار په ټونکو ګرځي د دې چې پلاټا کړي د سپسی ګرځي خو هغه څه پیدا نه یو خدا خبره هغه خپل مطلب ته نه رسیدو چې کوم مطلب ددو کم ثلب ددو هغه ته نه او اب یا تووی ویچه ده ده سشی امید ساتا لئی ده نو آغای خطا کرده ده عاملت و ناسبه عمله کرده دنیا که اس ترده الله اللہ ده زمانگا عمال قبول که او دا درس الله جل جلل په خپل دربار که قبول کی تو قبول نشو اصب امزانس ترده کرده اللہ ده قبول کی تاسلا نارن حامیہ زمانگا کمزورا ری دی او هغه کامل بادشا ده لا لارن حام داخلېږي به اور ګرمته او کا من نیا سکول کولږي به پهبانې او بګرمې ل سلام تون الله من ور او نه د لا خوراک الله من ور مګ د ذدار بوټي نه زورې چې دی د دا یو بوټ دی کریخ دی او ذ به ک دي لا یس من والله من جو نه به سربون کوي ولاایو غنی او نه به پایده ورکې دلوګې نه نه په لګهماتېږي او نبا به دی سررب سر سر او چې خولیته کوي به به غو سره غو سره به خولیته کوي نو خللی به زخمی کې دخلو نه به وینې زهې بهږي خو بیا و مغ بوتېخورري اوجو یو م نهیم ډېیر مخونه په دغه رض باتر او تعذ چا ی ها را ځ اول عمل تب خوشا لئی چا اللہ تنا عمل قبول کر رئے خوشا لے بیڑیر زیاد دکیامت رض سمرد خبگان نظر بدغرد بخلق خوشا لئی فی جنت عالیہ و جنتن اچھتو کے بیلات اسمعو فیہا لاغیانا بوری پاغی کے بے فائدے خبریں فیہا عینن جاریہ پاغی کے بچینوی روانا فیہا سرر مرفو پاغی کے بتختنے اچھت و اقواب و موضوع او گلاسو نو بی ای خودلشیوی دک و نمارکو مصفوف او بالقتو سب و ضرابی و مقصوص او قالیلو نو بی خوارکلشیوی افلا ینظرون ایلال ایبلکیف و قلقات و ای دا هر سب پیدا که دی دو دی دمر دنیا تبا الله پاک دا سنگ د هر سبرا بری مرد او گو رتون دنیا کی او خان پیدا کردی دي غرون پیدا کردی دي دا د د میث سره دررکې اوان زورونه ایل ل کوئ فلکه نه ور توخواو ته چې څنګه پیدا کړې شوي دي ل سما اسمان تا پرو فییت څنګه چت کوي شوي دی ول جيبالې او غرورو تاکي په صبت څنګه دروللی شوي دي ويل د کوي په او ز کې د څنګهخورور کړي دا اللهجل شانوهدي ل را فضه ک ان نه مع مذکر پر ننسیت تن اسیه tvor kawa in man ta muzakir yakinan te nasiyatwarkum ke la taalayhim bi musayr tirni taqribani di madar gur ta di madar ne tan sara bayan kawa rasulullah sallallahu alaihi wa sallam badi ziat karman do dadid wadina aw anbiya ale salam sarba me shada para kasal lagu da'ita اغطا مشد پارا تسلیو ورکی چه اصطا مرگری بلگی ده حق طرست مرگری اغکمی من تولا کفر مگر اغطا سوک چه مخیو آر و کفرا و کفر و کفر و کفر و کفر و کفر و عزبو اللہ العذاب الاکبر عذاب ورکی اللہ دیت دیلر عذاب الاکبر عذاب لگی انی لینا ایابرون یکینا منگا ترکتر آگر جیبند دیلی تم منگا علینا حسابرون جاپو منگا بانی حساب کتاب کول ري منګ ور سره حساب وکړو ابو معمه باهري رجل الله تعاله الا من تولى وتفر بده په دې دغه فزيرين ذکر کوي چې حدیث کې رازي ما رسول الله صلى الله عليه وسلم نه او فرمایي چې هر یو با تاسو نه جنت داخليږي الا من شردا مگر هغه څو چې هغه سر کشیو پړه لګ څنګه چې یو هغه خپل قوم سر... د خپل مالک نا سرکشیو کی زمین خلقات سوگی دا سیری شیو چاہ چی دا سوگ چی سیری شی دا علاج اللہ سیری شیو دا بیا پریدی دا سوگ چی چې علاج اللہ شانو ہونا سیری شو نا آغا سڑے چی دا اغبار جنس تن دا خیلی گی کم از کم حدیث کی راضی ویده دی انسان میسا جد دا د دا است دی سره چې لی مالک نن یې پړه وتا چې نن د ټولو نه د ګرچا په اړه منډې وې وې اخیری کراچي او موږ یې سره ودرېږي صرف کته دي په دغه شان انسان چې د ګرچا په اړه غوونه کوي منډې ټاله وې واخیندې کی بیا دنه پکار دي چې د راشي او الله دې نشانه بوته څرګېوي نن موږ ټولو نه د روزه کې ګناهونه او وبتونه بد نظرای اما قوتن کینې د ما نه ترایي او نو تہجد فَقَعْدَدَيْكِ كَمَسْكَ مُنْ يَمْ سَعَلَانِي بُنَاهُونَ شِيْرِ لَتَهَجُّدُكُوُ وَتَرَعْيُوُكُ كَدَشْتُ بُنَاهُونَ رَعَلَى اللَّهُ مَعْتِي بسم الله الرحمن الرحيم وَالْفَجْرِ وَلَيَعْلِ الْعَشْرِ وَالشَّفِعِ وَالْوَطَرِ سُورَةُ الفجر و تنتید د سورۃ النکه 90 نمبر دی او جون که 10 نمبر دی پس د سورۃ اللیل ما قبل که بیان د تکلیف او د یاری او د او څه د تجربہ اجدی الله جل شانہ او ټی چې په عمل باندي شه دی یارينا ول فجر شاهد وہ وقت سحر دا وقت سحر شاهد دی مارغان پاسیدلی دی چرغان پاسیدلی دی قیمتی وقت دی او تو د پروته لقمان کی پنځی توبو یا بونه یا لای کونی دین اکیتمن کا دیکو اے بچی لایقنی دی کو اکے سمن کا چرد دی گورستان او پیار نشی سحر اللہ جل شانہ دتی دنیا اسمان طرح کو جیگی دلہ د شان سره مناسب زمنا بصر پ یقین دے کی پیات نے دے ماں متشابہات نہ دے اللہ د اسمان د دنیا طرح کو جیگی اوئے جو گونستے دے زمانہ دعا واڑی گیزا دا دعا قبول کم تو شته چېز سوالو کې چې د دغه سوال قبول کوم د مخپرت طلب سوکشته دی چې دغ ته مخپرت وکم الله دغواونه ک مونږ د غااپ نه پرته دتهجو ل پادن چې د سهر نه پاتې الله د ممنال ل توپ کو ول فجرې شااهد دی و د سهر وال عشرین اوغللت رادي د نن دګه سو کوئی جلالت راز د د دین حجید سو کوئی جلالت راز د رمضان دی د ان شپه ولا یانن عشر او غلط شپه خو د نن دګه د ان د دین د حجې مراد دی د رمضان د ان شپه پاری باندې مستقيم څنګه راغله ان انزلناه فی ليله القدر ودرت اولیا لنشر على اس پیده ذل حجج کل ج ذل حج شوشي دل یو اختر نل فرزمکه نداره دې ډیر زیات کیمتی دي ودې رځ کې عبادت کول دا ډیر زیات افضلیت ته پدې رسول الله صلی الله علیه وسلم په فرض کې ترداش رز نشته دي چ پاري کې عبادت او شوق ذلت سوروزونه بهتري دا را جړې زیاتې بهتري د عبادت د پاره رونجیب کومني ول پکاري پدې کسکار هم کول پکاري دغ دې پورې چې ورسره په جهاد کې جهاد نه نو عمل نښته وي ورسره په جهاد کې په خپل معلوم جهادو کې په خپل ځانم جهادو کې مکمل ځان قربان کی نه صرف هغه سره په اجر کې مرقي کې دي شي वला यानी आशरी यानी असफी वशफी वल او جپ مخلوق ول او تاک مخلوق جپ دیتا وے چے کلتے او زاہی کی اس دا دادوا چکمنے دادوا او جپتی ادرے تاکتی سنور بیا جپتی او پینزے تاکتی دازا نہ جانے وازے وازے چرا دین دا تاکتی چے یوں چ دوہ لس پمن مند مان تے کی میں برابر برابر نے تقسیمے گی بس دا تھا کی و اللیلی ازا یسر او کلا چشپا اخیر تشین او یا کلا چداشپا یسر روان شین روان دشپا اغگواه دا حل فی ذالکی قسمون لیزی حجر یکینا شتا پا دی کی عبرت پورا ہی سا دپارا دخاوندان دا د دا اقل اقل لرکی موجود دی لذیلۃ <متحدث> مشپوت او غورا دے سحر تو غورا او مشپیت او غورا علم ترا علم ترا کای فاعل رب کبیات ایتن غوری سره یکار اوپر خداد عادیانو سره ایرما ذات العماد چې ایرم دی ایرم دغه قوم نو ذات العماد چې خوند په خو بادودی اللتی لم یخلق مثلوها <متحدث> فی البلاد یا ذات الذات العماد چه قد و قامت که دستن و پشانتی و دنگولا چه مضبوط لگا څنګه چې ستنی د جماعت کنی عبد دی کورو نزاستنی چه تاسوینی اللتی لم يخلق مثلها فل بلاد آغا چنی دی پیداشی وی پشاند آغای پخارون نتی و سمودن نزین جاب و سخرا بالوعد او سمودیان آغر کسان جاب و سخرا چه کرستل غاټا انبدوادې ته لمنى دغه نوکي یعنی د غار پلمنه کې بکانې او پاغي کې نقشونه ګار کو هغه کې کولسته فرعون دل او تعارف فرعون دمې خونواله تخلق به می خونټه کو جنال الذين تغفل بالعداوة كانت سرقشي کړي او په خارو کې صاحب سرو فی الفساد زیادې په او کلو کې فساد فصوب عليهم ربک صوت عذاب را را وردو نه غیبانې رستا کوړه دزار نه رب کله بل مسوده ک ن غ ستا لبل منسواعتخ مخو مور چگا ک دی یعستا سوال وي او ستا سااعمال اوريعمل انسانه دا مفتله رب پس هر چې انسان دی کله چې امتحانوکی پ رب د د په اکرمهي زتمن کې د و نعم هو نعمتون کی دلرا ہے فیکول دی د ربی اکرما از د دوک انسانانو حالت ذکر کی یو اغ انسان چې الله ول مال او دولت ورکو یو اغ انسان چې غریب دی نو هر انسان انسان کله چې بدبان امتحان کې ربد د عزتمن کی دلراو نعمتونو ورکو نو فیکول دی روی ربی اکرما رب ذ عزتمن کرما د تکبر پاندازی خاص پهتهته شکر په طرق نووي په د شکر په طرقې جووي او صیح ده خدای وایي چې رببي اکرمن زما ربمان ز را کړی دی دا ته زه خو خومه تا لدن کې وا ماظ مببتله او په عليه کووو او کله چې امتحانو کی په د بانې نو تنګ کې روي د دخو رببي ااهانن نو دی رب زما انن پکېکرما اهانن بی عزت اکرم، خوار اکرم، کل لا حچر اداسه ندا بل لا تقربون الیتیم بلکه تاسو عزت نکوی دی یتیم یتیم چی دینا دا غا خیال نساته بی عزت اکرام دا دی یتیم اکرام دا دی چه عدب و توقھایا عزت دا دی چه دا مال مخرا دا غا دا مال نزانو ساتا دا خودو جہنم اور دی چې پگیڑا کیا چه دا الله جل ل چا تپوس کې وله تفاونه حالات عامیل مکین او نور کوئ تاسو تیي په حالات عامل مسکین په خوراک د مسکن بانې یعنی نه شي ورکلی نو نور خلکو ته ووایه دا پلانې مسکین دی د سره انداددو کو او بل د چې بیانې پهې خبره بابانې نه کو چې مسکین له خوراک وررکئ بس ور کوومررااکین صرف ماله را يو قسو اختوه لسي نورتنا نور كهو مار راكين دا اللاوه جزا كات وركي خوشان مالا وركي كنا بس منذر ما تولى زمان نور كهو مار راكين باقيا ورنو كي ننو واي چه خلقو مسكينان و غريبانانو لور كي و تأكلون التراث اقلا لما خريتاس المال دو مڈي لما پا خوراق لير سرا خوش دده كي و تأكلون التراث اقلا لما د چې غم للاړ شي نو هلتهې بپارلت واې چېړړی به راځي هلته اللهله وس در کړه دی الله د نه پیسنس در کوي دي خوا ک به دوکاني زمونږه م راین وي وي د دوکان نه ظانه بیتکټ را وواله او غ وخوره اوټل به ی اوټل ته لاړشه وړی وه یو بې ټ او دغه معه په داسې قهر باند ه شوي که ګوره ډوړایونهخوا زمون استستا به خکاري علت تاسو په غم باندې تاسو خلک ورو دا وړه ډوړایتي او خلک عملیږي دي د مری مال ته او په دا شی طریقه باندې خري چې بل کل تم چې په شاجیت نه می دی وو څو دینه وشای شي و تاسو کوونه تر از خپل لم ما تاسو مال د مړي په خوراګر تر یو کس راتوی وځای کې وځای د سلام وي غم پکې شو چې غم پکې شو نو یې لا مره اې چې نو په پنځل او ستړي ټولو طالبانو راغې د جماعت استادې او الټکي کېناست عالم له بطعړ دي چې دغه مجلس تر ځانو ساتي چې څنګه داونه دي د مرید مال دا خوري هغه الټکي پر غم باندې دي د زموږ معاشرکه هغه نه اسسه بل څه جوړ شيږي غمو کې دې درکېني دې ته دواګانه او خلک د غری مال تناسي وکړه کولونه تر از حق له ماخري تاسو مال د مړي په قرآن د یو طرف رسول الله صلی الله علیه آل و سلم کو تر راوي هغه چې اس ناول علی جعفرطعام جعفر رضی الله تعالی او پاک شه و غری تاسو خوراک برابر جعفر رضی الله تعالی او پاک شه شه چې او تاسو غری خوراک برابر کی غری به غمر غله د نو غری د غم نه مشغول شي رو کوي داې بحران سړ د روړ و کې هغ ل دی روډو کي هغ د ترتیب برابر کې او لی جاپري ولي دا نلي و د جاپر وواا د کور الو دپه روړ کیاه کې دا بهبحه چې کمم خلک راغلي ديدي دي ل خپله ل دی و ظام کو که ل دی کار لګ برابرئ کلله کا د قند کا کله چې او جوړ کو زم بنوں اخری جنازے کے بعد مڑی دوارث کابا نے غمی کا ہر سی آبا با با خم خیلان کیجے غری ملمانو لام نشی ملمانو روڑے انتظار سی جی ملمانو انتظار جنہ دا قربان عمرترم روڑے تلا سی روڑے پوری مسلمان اہی با نے غم راغن دے اوتا اہی اہی تے پارلا تو الے کلا ہے چر دا سن راضا دکۃ الاذ دکن دکا کلا چوڑ جڑا کولے چھد نو کہ پجڑا کولڑے رسا وجه رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا صف ان را صَفًّا ر تا ملایک صف په صف وجه یو مز ب ج لما را بسپلی شي په د غرض جنم ل را یو م یو مزین یا تګ ک انسانان وه لهو ذیکه نو چې کلهجهنم وې اوس او چا ته به هغه نه پرندل خدای پاک د دغه په چاپه باندې موسکو ما کوموسکو د اور په لंबوک د ريغه موسکو ما کوموسکو موسنا پرېدله او سور نور ته د ريغه مست جمعات کې بہت پکې لګې دل او قالین بہت خما زدار خور داودت اورب په جمعات کې موجود وي او دا په پټي کې په سور نور باندې دی گیاو قدم ربه نه کول چې هر راش جمعات کې موجود وي الله جل شرو ته حال تکیو بیا ډیر نسیت باقلق و نسیت اغسطل بنی یقول دے بای آلی تنی حیرمان لے مال را قدمتو لحیاتی چه مکمی را لگلے وے عامل لحیاتی دپارد دی جون خپل دا داخرت دا جون چې چه دیل مملک عمل را لگلے وے دا داخرت د عامل لے خم موگی دیگو اللہ دے قبول کی فیومی دے اللہ عزب و عذاب و احد و دا غرزبانی عذاب بنی چی ورکولے عذاب ونشی ورکول عذاب هو وحد احد دا حق عذاب په شانتی یوتن څنګه چې الله عذاب ورګي هغه شانتی عذاب یو څوک ورته دا ده دا غټو کبو دنیا کې ولا ینسق وساق او احد او نه تړل کول شي په شان داغد دا داغد تړل په شان ولا ینسق او نه تړل کول شي وساق او احد داغد تړل په شان د دا چې بند په بند وځو ته لري چې یاد وو تاسو ته یا ايته النفس المطمئنه دنیا کې به قران نه تقدیبي د مزنه په تقدیبي چې اوبه درته وی چې راځاله کده مسته نه مست کو یا رځ ما خو داس نشته د ما خو کپړی ټکنه دی او مال خدا چل دی لکه کار مینه درته منډه باندې او بسمود نه بوته چې تراو ته چاو درو نه او توبه خدای تراوی خو یو مرګ دې دې نو زما شرک وګورم ټول نو خاننده دغه ویله لوی خلق وی ډېر خلق وی یو سب ګولاري په وندو شپې کورونه کے بس یو سب خلق ګولاري نه ډاڼور څه شو او کله اعلان نو ک دېماندار لث نظر راغلي بي نديو ټګو نه لاري چې سړډ کی کنه هر څړې تبه ملایو بیا تک خلق د حکومت لرو په کاردار ده زموږ په زیاده دادا دا نبی علیہ السلام سنتی طرح بے کل طرح بے که و کو اللہ بمونگا لرزا کراتے ہیں کو عداء اللہ کردے او عبادت کو مونگا باندے دے یا ایتوہا نفس المطمئنہ اے نفس المطمئنہ یقین کون کیا یعنی نفس دے یو گورا نفس لواما دے یو نفس مطمئنہ دے نفس لواما او یو نفس اماړه ده نفس يم ماراد د غټو ګنانګار ده او نفس نو عام د عام مسلمانانو ده او نفس متمينه د ابي عليه السلام ده يني يقين والنف اي نفس يقين كون kia ارج الى ربك او گردا لا ته الى ربك په طرف دربط راضيا خوشالد اللهنا مرضیه خوشاله شوه يعني الله دنه خوشاله دي او ته هم خوشاله پي ف في خولی پ عباې و د خوې جننتتي ف د خوې عبادي بس داخلشه په بندې یانو زماې و د خولی جننتتي او د داخلشه جنت زما ته دديبان په استستازانو کې استادو داومديبان بنیات چې چا سر هغې والله راله یو یودوله راغې وایج ما خوب ک چې خوب کې ما ته سکدا یاد یا ا هل اف سر م نه دا ایيات ماته و نغ ته و در مسلمان ش بس مسلمان شو مسلمان شو د ماګر هغه په س شاکم چاته چا جو د تعبیر و د سار چې دی مسلمان کو او پات شو دی الله خو بر داسې پندوش پیت کالی ایمانو گردی او گردی اخیر ایمان خراب کی او بازی خلک دا سی چه پندوش پیت کالی درش کالی سلویخ کالی کپر او گردی او گردی او بس یورت زاغید مسلمانی او لارشی اللہ جلی شانو ہوگی زمین اخیر خاتمین اخرابی بسم الله الرحمن الرحیم سورة البلد نوی نمبر سورت نوی ترتیب دو صورت لکی پس دو صورت الفجرنا اور پنزول کے پینتیس نمبر لے پس دو صورت قابلنا اور مقی دو صورت طوارقنا مقی بیان دے احالت اس پکاوے دو دنیا ذکر کر لو اس وئی چھے خزن خرچی مکاو احالت دنیا خزن خرچی مکاو لا اقسیم بیاد البردو دعوه دو صورت آغا چالز جرورکه چکمزه دمال دم دلگونه نیوه اتا بیزای مالونه نگه لاو قسیم به هاد البلد داسه نرزه کسم کوم پده لاو قسیم به هاد البلد داسه نرزه شاید کوم ده خواه ده کلی لرا وانتا حلن به هاد البلد دو داخلی دون که به هاد البلد پده کلی که دا یو مانشوا یا وانتا حلن اوتا چین و حلال گنه لشوی دوی نستا به هاد البلد پده خار کې خلق دو وجنی او خالق تو د دو وجه الجعيد دي لکه نن سبا ولامات دونه نن سبان نه د پخوان دا خبر را ورواله ولامات شهيدان کې به د دې وجه الجعيد دي او والدين او ماوالد شاهد دي پلار او اولاد لقد خلقنا الانسان في كبد یقینا اذا قرئ لمغه انسان په مهنت کې او مشقت کې بلز انسان دا زندگی چدن دا مشقات دي د دنیا دا زندگی اول چې پیدا کیږي نه اول ورتهدار د تفکووره دانو ملک کې د چې نو ملک کې د نه بعد په کپرون کې راونغاړي بیا مشرت د داده دا چې د پوشش دا کوي چې ما ته چېته خوراک هغهه میلا وشي نو د خوراک په مشرت کې بیاغاغونې را خجي نو بیا جب له حاقت ورکي نو بیا د هغې د غهو تیری نو بیا ورپې د تینې جدا کول لري د پایو نه جدا کی د پایو نه جدا کول دا مو شاقهت نه دي د مشاقت اندازه سپیړونه بیا دې تنظیم بیا دې دا مشاقت ته ریچې دي سنت کیږي دردونه به تیریږي بیا واستاجي دکې نو واستاجي لختې ته کی دغز د کومه اغز د کومه نو دا جدا مشاقت ده دا غینه بیا د نکاح مشاقت او برسراشي نو بیا د د لهکررو د خااضمانو د بو د ګاډو د مورو دغه مشک دی چوګ دا, دا, دا, دا, دا را غوندووم یاد دا مشېری بیا تنګې شي نو کله یو کم زوندي کله بل کم زوني زنګان م خوگیږي لا خوږي نو بیا دی په مشت کې ر نو کله چې کله بیا مشک کله دی په مال کې مشکت تی نه ده په مالک هم مشک لکه په مال کې د مال پوج باې دی وال کېږي او جی د وګ کال لا شین دا سم یو راس په د باندې تیریږي تی په د باندې سره مشقت نه راوړي سره د ژغتي بیراږي بیا د ټولو نه سخت د ژغتي چې نا نو هغه د مرگ سختي د په د باندې رااله بیا قبر کې په د باندې سختي د پرشته را جوایا مر رب کما دین کمن نبی او من اين تعلمت ها دا څنګه نه دا کړی دي ځکه ټول زایب مانته کې بیا کوي په قران کریم نه مذکرې دي دا سوال نونه ده زي جوابونه دا غينا باعث د کې راخ کل داج مشقت بیا جدا دې زابونه ور کولغه مشقت بیا جدا دې ميدان حشر تا او ميدان حشري تاک کتاب اگ بیا جدا مشقت ته لقد خلقنا الانسان في كبد يعني مطلب داغه جدا انسان چې دینه د مشقت یو نم دې وسختو یو نم دې ايام قبل انسان ولي يقدر عليه احد اي غمان ای ګومان کې انسان دا چې کاګر بنشي په د باندې یوته نه کول دی او اهلک طمال اللو بدا ما خرچ کړي د مال ډیر احتسابو اللهم يرو احد نو ای ګومان کې دي چینه وینې دلایې څوک یعنی د دا ګومان کې چې ځانه املی دلې علم نه جان له عينین الله قي دوساتا اینه دی ورکړلمونهله د د لز ترګېوللی تانو شفتته اننج اوو شو دی هد نه خو او خوځلی دمونږه د ته دولارې خللب ته حمل عقبه خلق ته حعمل عقبه نو نه دی خلی دی غونډای و ما را کومل عقبهته شي کو خبر ته تاه چې د عاقه عقببا دی غونډی تهې غر دا دی ندې غر ته نه دی خلی د غر دی نو ف کره عزادول د غلامی دا قرضدار د دا قرض نخلاس کا او اطعام فی یوم زیمت صباح یا خراق ورخول دی فی یوم زیمت غبا او رد الغاکی لغدا قحته باغی که خل کول خراق ور کا یتیمن ذام قربا یتیم ته چپل ولای والدی او مسکینن ذام تربا یا مسکین ته چخاور والا غریب دی ثم من الذین امنو بیا و دغه چاانه چې ایمانه را دی هغی با هم خراتوکه تو وا او بیاوي دی دا سړی چې دی بیا بیاوی دی د هغه چاانانه چې ایمانه را وړي کارونه کوي خو سره د دی ایمان هم را وي اوس دیر دارې چې د احتمانان هم ساتي او د کارزارو قون هم خلاصې دیتی او د وریبانان هم ساتي خو د الله باندنی شته دی مونږه ترس چجي سمن کان من الذین آمنوا بیا دې راو چاله چیمان راونه د تواسو صبر او حکم کې یو بل تا دې صبر پر صبر تراو تواسو بل مرحما حکم کې یو بل تا پر رحم کول سرا پنرمای کول سرا اولایکا صاحب المیمنه عدد کسان اصحاب المیمنه وی خلا تسوالدی کسان چې کوبر کړي دې آیات نه و بی آیتنا هم صحاب المشمہ کسان دی دی گتلا سوالا یعنی ناکارا کسمت والا دی کسمت خراب دے علیہم نارم و صدا پر ریبان اور جو قریشوے بسم الله الرحمن الرحیم و شمس و گحا سورت و شمس ایک آنوے نمبر سورت پر ترسیب دو سورت سنے کے پس دو سورت البالدنہ اپنی زول کے چبیس نمبر دے مکی صورت کے بیان دو گوڑا نو اوس فرق په ماعبین د دوور ډولونو کې دا دوور ډولونو په منځ کې فرق ذکر کی او موږ کی ضرورت کې بیان د مبذریمو چې څوب خرچ کې بې خرچ خرج کې ندیم مت کې بیان د دیو مت کې د مبذرینو خرصو وخت کې دا چې دې وجه یو خپل اهلک طمالو بدا ډیر مال نو له بې ضایې مالونه ځای په ځای لګولي یو ځای کې آدګار جوړو بل ځای کې اوشه جوړو بنگل جوړو گاډي اخلا دا بي ځای معلوم نه لري لګي او دارست کنه دی پاتشي لا شي او دې صورت کې د قهوانو خان کو ذکر کوي چاديان او سموديان او اسيا باداي جوړو نه او آباد اغابادون غي دارل فضل خرچی کوله وشمت وضو ها شاهد او رنا داغي په وخت د ستار کې وال قمر او په د ستار کې وَالْقَمَرِ اض تَلَاهَا چې کله ورپې چې پهور پسې دا نور مخکې دپ ور پسې وال نهار ضا جلله او شااهد د ر کله چې کارهې نور ل یا کله چې لريې تیاې ل را دوه ماه وپ واللی لظ او شاہد دسمان وما بناه او قسم دی په غذااد بانې چې جوړ کړی دی داسمان ول او دی وما توها او شاید دزمهکه و ما توه او قسم دی په غزاد بانې چېې غړې د دازمتتههوه ننفسې وماڅه شااهد دی دا انسان دا نف وماڅواه نوې خو فعلها د فها ما نورې خوله د تفجورههابد لار د دو لاره د ب د د تهالاره د تقوا د دو یني د تخوااللارې ته مخله د ب لارې وط مخله چې چې ته به سکې لا دواهلارې وط خو هرری کې را ځي رسولو الله عليه ووسن دوا خوله اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكها أنت وليها ومولاها اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها يا الله ز پنا واړم پتا سره غوسته نه اے الله ز پنا واړم پتا سره اجزا نه یی چې پتا پدی نه ښای باندې ز قادر له شمت طاقت را لانی شره کې صحت او سوتای نه یا الله پنا واړم او یا الله دب khuẩn پنا واړم او د ګډا تو نه هغه ګډا تو چاوي کې زم ما بدن شي دا غنه پنا واړم د صبر د عذاب نه پنا یا الله <سؤال> زمان نفس دا پرځ کا پرځاره کې او پاتې کی ځکه د تطا کولې شو ته خپا كون کې او ته مالې کې د پاکول واره اے الله مالا غېلم مرا کې چې مالا پاید نه را کې اغه زلو را یا الله نه را کې چې زاغه ستانه نیری اغه زلو چې اغه خوشونه کې تا تا اغه نفس را یا الله مرا کې چې هغه مړیږي نه ژنه مين مړیږي کې یو کی یو غرات د سترو ملوځي دی بلکې کوشش گیم یا الله د هغه د وا توفیق مرا کې چا نه قبليږي د هغه د وا توفیق مرا کې چا قبليږي قد فله من ذا تع یقینا کامیاب دی هغه څوک چې پخې ځان خپل وقد خاب من دصاها او یقینا نامراد هغه څوک چې ذلیلې کو ځان پخ کذبت سمود بیت او نسبت ضروره کړه سمود یانو بیت او واه به سبب د سر کشا خپلی سپې بانې بعض اشقاه کلی چې راپور ته شبت وخته دی اشقاه هغه قداربېثف ظالم غ اوچت شوغې زخم که فقاله له هم رسول لا نهقطتل لا او سکه نوویل دی نوویل دی پېغمبر فقال ل هم رسون لا دی ته پېغمبر نا قتل لحاظو کی دو خدا اللہ و سقیحاو دنمبر دو عبود آگئے ندی خیالو سا تی عبود ایم پٹیم بانے پری دی قتل لینکی گوھرے فاکر زبو ہو ندی ند دو غجن کا غلرہ فاق روحانو تکڑی اکرا زخمی اکرا قتل اکرا قدم دم آلیہم رب وهم برمین ند تبایی دا استا پا دی بانے رب ددی پا سبب دگنا ددی پا سواہا ندی ند برابر اکرا تبایی بل یتو نہ وانه ولا یخاف اوقبا نیریگی الله ذل شانو د انجام ده د کارنا بسم الله الرحمن الرحیم سوره اللیل سوره اللیل بهانو نمبر سوره ته بترتیب د سورتو نک پس د سوره الشمس نا خپل ځون کې 9 نمبر د پس د سوره الاعلى نا ما ته بل کې ما محق... ک صورت کې بیان د خلکو که چې خلک ګډور شوي دي پاقییده کې پاقیده کې خلق ګډور شوي دی, دی. ندلتهې اوس بیان کوي د تفر روکې چې خلک ګډور شوي دي د چې خلک ګډ شو پ سر د اماو کې امال داسې وو چې هغې وجهې د خلق ګډور شو دا د صورت تفر روکهه آثار وکې و اللیلی زایقشا شاید دشپا کل چه پتکی مخلوقاتو لرا و النهاری زا تجلا و رس شکل او شاید در کله کل چه روخانشی خلق زکر و او قسم ده فهاغ الله چې پیدا کرده ده نارینا و الانسا و زنانا اینسا یکم لشتا یکیناً عملون استاسو لشتا مختلق تی مخالق تی و بلسرا جدا جدا دیخان دا دعوت دا سورت فا اما من عطا و اتقا آغا سوک چه عطا ورکر اوکرا, اوکرا. و اتقا و تقوی اوکرا یعنی زان زریان بچکو خیرات اموکا و زریان امزان بچکو و صدقا بالحسنا و تصدیقیو که و کلیمی دو توحید بانده فسن یسی روحول جسران و زرد چاسان و بوزم گدل رجنت تا و اما من بخلا او آغا سوک چه شمتیا اوکرا و استغنا و زان بے پرواکو زمرا و رسپنک دي گار دي بغیر د چین دی بل کار دی او و زبه بالصلله مدرسې نه چاند وکي جممات نه چ وکي او چې ای ت معلوم دی تا پته ده چې ص ذای دی بس هغې کې چاند و او چې ایته معلوم نه دی او پته د چې پران دی او او دوسو د پیاسیونه پلاس کې ن و او ګررجي او یو کله بل کلې ګوري سوال ګري سوال کوې نو م کوه ذاس ځای کې ورکار دا ځای کې خیرات وکړه چې ځای تاسو تا معلومي نن سبا د اور د پټنلې پاتنه لګي چې په سبا نه لګي اته نه جستابو کې سبا نه شکه واما من بخيل وستانا وسوچ بخلي او توستغنزان بي پروا کوکد بل حستا او تذيد وکد غفايشتا خبره د توحيد پس انه يسه له عسر ان زر د چ اسان بوبوزم نګلره جهنم تا ديوي کې چر د جهنم تذنا بوتل ګرانه د توحید دا کلمہ په دی باندې تنظیم دا اس خبره دا چې دا شرط د دا توحید د تول بصیر دی مسلمانان دي او ما دا خبره نه ده د تنظیم سره د کلمې د توحید کې پسانه یې رغولې در سره نظر د انسان به په دنیا د جهانم تا و ما انه مال ہوئی دا تردا او فائدہ پور نکې د تمال ده اذا تردا کله چې د هلاک شي کړه جمرېږي ېدي ور سره ډېر پیس_ دي که نه سرته دیوللهېدي ګ چاپه د دوته کدي که چرته بچ کل لانا ل ده تو زمون په زیمه بانېخام مخهدایت دی وي نه نا آخر ته ولو لنا کنن مونه ل ر خا مخ پار آخرهته د دنیا دی اننظر ته کوم نرنته ل قین زره در کوم تاسو ل را د اور نه ت لوا چې لممبې و اصلاح لا شقا د داخلې یاغې ته مګ ډیر بد بخته الذي سړی ذبه چې دروغجهې ګړه او دی وتولله او مخکغلی دیه ه درغ دی چې دا درروي اوجن لب حاله قازر دی چې سااتلی ب چې دغ نه پر انزگار متقي الذي یو مال له هو ی تت کا هغه سړی چې وررکې مالپل یا تت کا دی د پاه چېځان پاس کې چې ورکې نلخیرات سر بستا تسکیر آزی او تبا خیرات سر پاکی که الله جل جلی شانوه د دو نه بچکی یا تذکر جزان پاکی ومالی حدن عندهو من نعمتن تجزا نشتر ہیچا لرا دا اللہ سرا سیحسان چه بادلی ورک ریشی اللہ تی غاوج ربی الالا مگر تلقود در رضا درق اعلا چوچتے والا <سؤال> صوفی ارض وعا او زرد چلا اللہ با خوش آلشی اے اللہ پاک پا دن خوش آلیگی چه تا چالا نیمہ کجور وانکا نبیل اسلاموی اتقو نارا ولو بشق تمرتن اے خلکو زاند اور نہ بچکی اگر کجوری پا نیمہ تو پربانیو لینی بخام گیا بسم الله الرحمن الرحيم والزحى والليل إذا سجى ما وضعك ربك وما قلاء سورة الزحى في ترتيب دي سورة نمبر دي پاس دي سورة الليلنا أبو نزول كي نمبر دي پاس دي سورة الفجرنا ما قبل ګيمیل چې وللی د سپي ذکر یو کو دلته و جواب وها د سحر ذکر یو کو د ساه ذکر یو د صورت تذلیل صلی الله علیه وسلم سلم ته ق پکې جما شاہد دے وخد ساق واللیلی زا سجا اوشپا چکل خورشی پت کی مخلوق لرا دو معنی موقع ما و دعا کا ربک و ما قلا چنے پریخے تربزتا او نی در سر ربو غز کڑے او نی در سر دشمنی کڑے دا دوارا معنی سنکی ہے ولل آخرت خیرنک منال اولا دو ابو لحب خضا جميلبيله السلام پانه یو سوور دي وي بند شو وه سنګه چلستاغ شطان خو نه را غذوله لبي ل السلام ته د دا یاتون اللهجل لشانانهنا زمول آخرت خیر لکه مننله او خاامخه آخرت چې دی نه دا غور دی تعال را منن لا د اولا د دنیاانانهولله سو بیووت رضضکه پطر ز زر دی در بې تاله ررض ستا پطر ضانو طب به خوشحاله شي دکریم ص الله عليه وسلم وي ز به هغې پورې نه را کېږم درو پورې چې زما یو عومیم پور کی د ټول پارس شفارش کول انشاءال الله د ز به هغې پورې نه راي کېږم در سوو ز به چ ټول اوومیان ز خدای ده خوشاله شو ور سره مت هر دا تر رسول الله صلی الله عليه وسلم سره دومت غم غمله عالم یجد ک یتیمن احاديث ویدیو ده عالم یجد ک یتیمن فآوا ای نی وی موندلته یتیم نزایدر کطا تا د نیک په ریک ک یت نزایدر ک بیا در تر په ریک ک زایدر تر او وجد ک زوالن فهدا او پیدای وی موندلتا لرا نہ خبرت فهدان پو هدل در ک او وجد ک عائلن نغوت منل دار اوجه د کان او پیدا کته په فیر په فا اغانو مالدارې کړې ته مالداریي د ل لر په نوبی سلام غریبي لره زیاته وه دا ایابت دا لیم زیات غریو په في لېره وه نو خبيجر له وطالان ها سره چې وادو کهو نوه مالدار وه ب دغې په مال باندې الله مالداره کو په عمل یتیمه فلاته خار پسار چې اتیم دی نو غسممه په غبانې وا مساائلله او اغره کې د نبی له سلام عمر 25 کال او کله خدیجه رجلان ها سر وادو سو. او او د هغه عمر 40 کالو تقریبا او عم مساله فلا تنهر هر چي سوال ګرئ نو عمر هټه تاغل روا ما بره مت ربک فحدث هر چي نعمت درپتا ده فحدث نو هغه بیان کا فحدث نو بیان ک او سوالګری سوالګری ته ورخه اځنه چې تمان به سره سوال, سوال, سوال کوي اوته چرته کې اغلې څه چې وافلې یو ځای کې زومه یو قصي راغل د نو شربت کولب تاسو شربت واوستو زومه سره نو یو څانګر را هوتي پیڅی را کوله اغلېم ویدلوم د غوې ګلاس ورکه شربت ورکه چې اغلې مرکو 빈ځه زو روپاره وسته غنو आले وکول ما سره مخ ماتې شته نو څلګري وته راکته دې و د سوالګری دي د سوالګری دا د لپېڅې ورکو حرام او ناروا دي هر سوالګری لورکو چې تا د پته جوړه سوالګری د مختاج ده و اما بې نعمت رب دګه په حدیث دغه من کې د مصیبت ده چې څار ته قدم دی نو سوالګری سوالګری هیڅ نه نظام نشته جوړې د خلق مفهومي د خلق د سوال نه مننه کې او هر ج م درفستا د فادته بېکه په نور ملکوونه کې مشهور شو پاکستان د سو راغلي حال نهشررح لکه سو صورت انشر ترتیب د صورتتونو کې نمبر دی پس دصور ته دو زحانه او دی ته صورت ېلم نهشررح و دی ته س ې شررح صورت شررحه د سې د کللاولوواله صورت مکې نه بیا دی اسلام د ته ور کړیو نو اوس مؤمن نبی تم تم رسول تم ته صلی الله علیه وسلم مؤمنان تم ته صلی الله علیه وسلم عالم نشرح لك صدرك ايامك فلا نكف تار رسینتا رسول الله صلی الله علیه وسلم سینا نبی رسول الله سین دتینه اپریشن څو ځله شوی دی یو دننه ماښوم تک دې نه سلام د چيني اپریشنو شو اواغه ماده تنویا ستکه مچ د دنیا ماده وا هغه تنویا ستکه بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم پرشن پر ځوانه کی کرو بیا ځکل رسول الله صلی الله علیه وسلم معراج لته هم ولا پرشن کرو زړې ته نراسته وایو او صفا کرو زمزم کوو نیو زلو عالم نشرح لك لک صدرك ايا نغ كناو كر من سين استاواز وانا چيزرت او لرك من استانا وذرك ابو استا الذي انقذ ظهرك اغبود ین استاد پارانغه غرسالت دا پریزه دا آسان کړ د نبوت کار دې ګران کار وي او د نبوت کار دا دعوت کار چې د نبوت میراث ته دام ګراندي نو صحیح طریقه باندې چوتې دا دا کار دامن ته تاسو آسان د نبوت دا کار الزی هر بوجو دومره انقل ذہرک ماتو لګیم لاستا ورفانا نک ذکرک رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كل وجه راغله يخجم به ابو رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول ولي ولي بتو بايدي داسه و استهادي اي النبي الاسلام زر او ختم جراشه وجه راغله چوي دي کی او اذا النبي الاسلام سردا في ناسم نبي الاسلام د پتون چي ري نزا ما د پتون د پاسو ابو رسول الله صلى الله عليه وسلم با وجه راشه اوثوا پر تونول لا الله عليه سلام و را شروع شو دا دبی سلام په تون چې زما د پهتون د پ څنګه وه شروعور شوه د دومره دونون دومره چې ما و چې دما دا پهتونې او په خبانې بجن کله لا نب اسلام او وه بر شو شن او خبره په داای باې کېناته هوڅومه دا دومره ل بوجو چم لای له ما تونونه وورفا لکه دی که کومونه کور ته کړی تا یا شراپ ستا تاذکر هغهه ډیر زیات چک دی سانی مثابت راجلله او وطانو شونه ويو ډر مجددار ف نهمالو سرری سره ټ مو به میلی نهمال او سرری سرران سره د سفتنا سانانی ده سرد او سر سررا نن سره د سختنا سانانی ده دلته ځانمانې سخته تیرهکه لا کې بربانې سانی را په ميه ته ژوند په دنیا ينفع وو په اخرت سمه په دنیا کې ځان ته وخت یا راکي اخرت کې به له پايده ورکي دنیا کې ځان ته وخت یا راکا وخت یې مې راته مدینه کې پیغمبر علي سلام او د قبر د پاسه ډوګري ما ته کړي او ښکته کتل صحابي زرا تاو شم محمد علي سلام مخ مبارک توکه څو کتنا بایري دكتور غنوخه په بایري او چې اخواني لمثل هذا رووننو دې داای د پاارعملو کوې دې په شان چې نه ځای د پاعملو کوې او تر دی کل بل ففقکرتيلم نشرح په او سر ب نه یو سر دا پهکر ته و ففره کله چې کله چې تاببانې موسیبتونه ډېر شي نشرح ل را شه دی ک سوچوکه د فین دا یوستررن ته وګوره ل بیا ورته بیا یوسرن دی د دایو سر اسانای ته ووي او سر ګرانای ته وي د دا او سر دا ګرانی به الله ختمکی فضا فرختته فن سر کله چې ته پارق کا ف ځان ستړ کا چې کله د پر مون نهپارخ شي نو په دوعا با کا دا نه چې استاج چې الله هم منمنت السلام او ف ررقب نه لا ووب نه بالحق او فه بين نه نا نه قوم او بالحقتهون فې ح ت خیرې دته اونکې او لا زمون د خوم په منکې پصلله کې اوتهسم پصلله وونکې رب علمین او في امرري نه الله ان الله بسون العبات دا یو سټ یوستااجې بس په مخ لا سر را کي خلکته م سر په م خلاص راتهويته خلاص او نه سکه چې په شي د دعا ہوتا استاجی وزان لدعا کی مقتدیان وزان لدعا کی لیکن کراچہ علامہ بن اولی سے آغا پر کتاب کی داری کلی چی داکم رواج زمین پر علاقوں کے جاری دے چی خلق با استاجی تناسی اچھا استاجی سمرا دعا کی نزی بمکن ویدہ بداعاتو کی رازی آغا پر سمسخ ورغلر عوضین عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نوی ویچ کله د طار مزنه پارش نه کیه مولین تودریه تهجود تودریه ما ختن پر مز دیوګه تختما تراو تودریه تراوی اوګه ایمان مجاهد رحمت الله علیه وای ویچ کله د دنیا د کارونو نه پارش شنه د عمل کرد اخرت طرف ته توجه او چکله د تشهد نه پارش تهیات نه نور غسی الله ربنا اتنا نور دعا غانیو وا و ازا فرغب تپن سب کل جده پارغشینو زال سره کوي لار ابي كفرغب خپل رو ترخ خپل رب ترپ تا فرغب شوق ساته شوق سات خپل رب ترپ تا عمر رضي الله تعالی نو به دې ځي غوسه کيده چا او ته به سره ولي دې په نه حساب بناسو انکه ټولي اسنه نه دي د دنیا سره د اخرت سره کارسته چې د دنیا کارنه کې د اخرت کار کو چې د اخرت کارنه کې د دنیا کار کو اگر به اس ک نه ین ی ض تونول دله رحمان صورت تین پچال مې نمبر سورت ې په ترتیب دو صورتتون کوې دو صورت انشر نه او په کې اټ نمبر دی پ د صورت ې برونوج نه ترا صورتت سرهبر م کې و جفاضا فره ته ف کله چې فاره کا وځته وي چې بہادر شاه مثلا د توحید بیان کا و تین شاهد دینزر و زيتون او شاهد زيتون خونه وتورین او شاهد د تور غره تکشین په البلد الامین او شاهد د اخر مقد امن والا زموږه استادان وایي وي ذکر د مصان المراد تل مکین وي ذکر جزای یوکو اور مراته نزای والا و تین شاہد انزر انزر د ابراہیم علیہ السلام علاقا و زيتون شاهد زيتون یعنی د ابراهیم علیہ السلام علاقا و تورسین غر د موسی علیہ السلام علاقا و هاذا البلد الامین او دام قد امن وانا د نجل السلام زے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم دا کل شہادت کی یقیناً پیدا کړی د مونږ انسان په فیسته جوړ کې ثمره ناپله ساداخل ل بیاو ګزونمونږ د لر لاندې د لاندونه یا منافق شي یا کافر شوله لظین آمو س خلتې بچې نین آمو مګ اله کسان چې معې را وړ عمل ل ک ای فله هم مجرونغ من نون یقین اجر د ب ساب فما مع ک به ک بعضو بد نکم شي د غوج ک بعد الدین <سؤال> قد دینہ په قیامت باندې الیح <سؤال> الله یحکم الحاکم ایندہ الله جل جلاله په تلکون کې دې تلیکون کونه په خپې تلکون کې خپې تلکون کې دې تلیکون کونه بسم الله الرحمن الرحیم سورۃ العلق چیان نمبر دې په ترتیب کې او پد سورۃ پد سورۃ الدین او په نزول کې 1 نمبر دې مکې د صورتې قلم نه دی پس بیا صورتې قلم را ندل شو دا د قرآې قیم او للی صورت طور جببرایل ل سلام راغ نه بیا ل اسلام خاطر بهغاارې کې او زورې وله ورکو اطوی چې اقره ویه ل بیا سلام چې مع نه بیا بیا له زور رکته بیا ته چې اقره ووایه ل بیا سلام تی چې مع ا نه بیاقارن په زور وررکه چې اقررا ووایه ل بیا جوړی کووهته دا درې زله زور دا چې د غرهې نه لري کې د دنیا د دنیا نه کټ کې او تعلقي الله جو نشانه او سر جون کې ان نبی عليه السلام ته ما ان بقار بیا وتو چې اقرا باسم ربك الذي خلق وايا وايا اقرا وايا مخک بيان دو مثاله توحيد او استقذيز او تيزور کې کويلو د قران نه د توحيد اقرا اول نه وهدارا غل چې اقرا وايا او دوی کو دي ني ګناغار نه اقرا باسم ربك الذي خلق ویا قرآن پر نوم در ربز تاها غذا چه پیدا کرده مخلوق خلقن انسان من پیدا کرده انسان د تکره د بینینا اقرا و رب و کلکرم ویا همیشا او ربز تا در عزت من گره اقرا و رب و کلکرم در عزت چه ده تا ملاوی گی اندابتا پا او ان الله یرف اوال کتاب یخوامن و نهو ب آخرین الله پاس بعضې خلک موجې او بعضې پهدي کتاب راقته کوي په آخرت کې اون په دنیا کې ندي الله مبل قلم ها غذاات چې تعلیم می ورکی د بل قلم په قلم بانندې الله مل انسانه مععلم عالم وی انسان ته پهغسه چې دی په نه پوهدو د پیز باندم نه پوهدو د په د نه پوه د پهوړی خوررا کوم نپهدو الله تتهک خلله یقین ان الانسان لا يطغى يقينا الخبر دا دا چې بيشکه انسان چې له خامخالد سرکشي کوي دلت ورتلنا ورثي الذقل او زه سرکشه دي منځرمه ټول زمما ال ارع واستغنا د دې د وينه چې ویني د خپل ځان نارمالدار اله رب کر رجع يقينا رب ذات ورګر دې آیا خبر اتفاقه قریبانه ينها چې من سي عبدا بنده دا څو الله کلي مسکي بنده مسکي د دین کار کې سو الله راو د دین کار مراد ده ارايت يمکان على الهدى یذری ابو جہل ناسو حبيبي وی تاسو د محمد چراجه په دې ځنو ک باندې را سره کاږي زب په هیڅ ټک دم نغوذ بالله صلی الله علیه و سلم نو ابو جہل نبی له سلام راغه چې کله الله تصدیقونه ابو جہل ورمکه شوې په کټ والا پدنه او ت څنګه ورمکه شو نن خاصه بيدا چل کې بشاره وامه نو مرګ وروته څنګه چل تا خو دې په سړ بونه پدنه وي عجيبه مخلوق مې وليده عجيبه مخلوق مې وليده په منځ کان دې وي وور نه و, و, و نبی له سلام مې وي دا د ماتراني دې شو دا پرښتنه ښه نیولې زړه زړه دیول و پدمر جالي مچ بیا موږ مسلمانې وغار هرتي په خپل ستر ګولیده نبی له سلام ته ویلو وې دا تا منم او دا ته چې کوممه خبره کې داغه للو داسې خلکوم شته دی ته دخواې غه خبره بینې ته انکان حالل خبر، و دا خبر خبرې ته انتحانل هو دا ک چروي دی په هدایت بانې او مره به تخواه یا هوکم کوې به تخواه بانې ته خبرې ته انت د به وتولله که چرې دی تزیب کوې وتولله م خاړی یع نسبت د دررو وکېعالم عالم ې نه بے ان اللہ حیرا چیکینا اللہ وینی دلرا کاللہ احید چرد دا لئے اللہ میں انتہیں کچھتا دے من انشولا نصفان بن ناسیا خام خارا کبرا بکاگو دلرا بن ناسیا دا سرکون لی دویختونا دا مخیطا چکم یختیجی تا سرکون لیوی ناسیتن کاغبتن خاطیا دا سرکون لی در جنہ خاطیتن گنانگارنا فلیدعنا دیا فلیدعنا دیا نرعو دی بلیخ پر مجلسیان سندع ال� ذره چر او ببل منګه صخم علیکم آیته وو چر شی ور بته کلا هجر داسن رالات تو تو وجود وقترب ممننا اطاعت مکو د دې قاتر وجود سیندا کو وقترب او هیز شعلاتا د دې معلوماتي چې دا ډیره سجده صحیح سجده هغه ته الله ته دې کې بسم الله الرحمن الرحیم انزلناه فی ليله القدر وما ادراک ما ليله القدر سوره القدر پد ترتیب د سوره تو کې 37 نمبر دی پد سوره العلقنا اپ ونزم کې 25 نمبر دی پد سوره ابسنا مخکې ترتیب او قران کریم تا اوس د قران کریم عظمت ذکر کې انزل الله په ليله تل یقینا من غنازل <سؤال> کړي ده دا پورانی کریم شورود نزولم کړي وا فی لیلۃ القدر پس په د لیلۃ القدر کې د عزت والا لیلۃ لیلۃ القدر عزت طو الاول عزت ور کړی الله د موږ ته نصیب کړي لیلۃ القدر حاضر او غیر حاضر او زنانه او تا ته الله جل شانو د لیلۃ القدر نصیب کړي عذوا زعن بک واي اللهم انك تحب العفو فاعف عنا د ماپ واگانې پهې غواړي مرو پلار لپ کې دواگانې غواړئ دی او م ل په کې دواگانې وواړ چلله د دی م پهې حال رام وکېقینمونه نازل کړی دی دقرآې کریم لره پهلی نه تللو قدر کې ماده که زین چې خبر ک تا ل را مالی لتونقدر چې څه د شپ د څه د ليلة القدر، خير من الفشار شهر ليلة القدر، دا دا غوره ده د من ال الفشار خلکوې د زور میاشت دی بعض که نه نه د الله خو خه چې ومره غوره ده تن زل ملیکه تن زل معله ورو في یا بز ن را بهیم را کوزيږي ملایک وروو جيبرایل للی د هر یو حکم نا یعنی حکمونه په دا غرض کې رېجسترينګ لکې شي د تول کال ترتیب په دا غرض برابر شي بعض خلکو په 3 ذلثم شعبان باندې دا په 3 ذلثم شعبان نه کیږي ان ذلثم شعبان کې ګټه زال بقور کې عبادت کوي شي ګنې دې کې علماو پر توجه کوم حدیثونو جوشوري اکثره د زال جوړوي او په 3 ذلثم شعبان کستا خوایلي نه توندګېټه چاري اف ليله القدر کې ګېټه چانني شر دبوی جماعت کو نیوی نی چیلان کڑے چې راغون شي یا الهان کڑے ویلی چې پهونو په ګورونه کې باګه تو کې لیلۃ القدر تنزل الملائکۃ والروح فی عباد ابن ربہم راقوزی کې ملائک او جبرائیل علی السلام په دغش پر کې په حکم درو منکل عمر د هر کار په برکه سلام سلام هي حتى اماو الفجر تییا ده حیا اماو سلام یا ده یا دا پچ ده حتا مل الفاجرته را خلو د سبب اوورې ده د دیې راو کې د سرهړو تهراې پرې خودل دي په کار دا ل سر را ځ نه دی پهې پبانندی سره تهراکل په کار دی په کله ته یو ځای کې د دا ډیرر ککی متتیقیمتتی رایم بسم الله الرحمن الرحیم سوره البینات ترتیب ز سورتو کې 92 نمبر ده پس دلیلۃ القداونه مدنی ده او په زون کې سلم نمبر ده پس د سوره د طارق نامه کې د سوره حشر نه مکه بیان د عظمت د نو نوص زجر ورکه منکرین د قران لا لم یکن الیذین انوا کسان چې په پریکړه نه له اهل کتاب دا کتابونهل مشرقی نه د مشرال ناممون فکی حتا منکیدونون کې حتهون بېنا در دی پورې چلاژې ته وااضح د لال د نه من کې د شتې وه په غبرې وخته خو بیا منه شو او واضح دلیل سو رسول من الله چې هغه په غمبر دی د طره په دا لایت لو ولې پهې بانې څو ف مه دا قراني کوي فيها كتبن کوي ما پاغ باغ سيفو کې د کلي شېوي دي حکمونه مضبوط مضمون والا وما تفرق الذين اوت الكتاب الا من بعد ما جاءهم البينه او د دې دلې دلې شېوي هغه څنګه ورکرې شې دو کتاب مگر پر دا غل چا غني دلیل ښه وما امرو الا لعبد الله مخلصين له الدين ها حکم نو شهديته مګر دا چې د ی بعدوکې د الله خاالت کوون کې د الله تغاې لره خو نفا لکو دردون کې به ممسولات ته ذکاتته په بندې پابندی کوې د موز او ورکې به ذکات و ذلكکه دین القیم الق مع دغه د مضبوط یو دا چې د شررق نظانو سته د د دین الله ته به ب نه خاالت کوې د شررق نه بځان سااتې بیا مو او ذکات اوور بسیدي چې پهه کې دغ ګل پروت دی ورمون دکات اوج دا نهقرېې قبا لکه څنګه پوې منګ پرو ته خلککویوط ن بعضې د کوه مونه پو اولته نه دا منګ کو باسه اول د د ش نهپکته تو بید وت را وه نه ل نه ک پرې ک نه کسان چې کوپکه من هلې تاب رالي ک تاب نول مشرقی نه د مشرکان نه فینه جاهننممه په ور د جا جانم کې خالي دي نهپیاې شې پرې ک لایکم ش بریا دال کسان هم دی دي بدترین د مخلووقات نه نه لدي نام ک نه نام کسان چې ایمانه را وړی ام سوال ها عمل دا کسان هم خیربر یا هم دی دي بهتر د مخلووقات نه په مخلووقاتو کې بهتر خلک کوم دی چې مسلمانان لخجزذا او هم جن بینبدله دد پهې ضررف د دی جنناته ان جونه نام را دي تجري چې روانې م من تهخت ت لان دون داغین اولی خالدی نتی آبدا امیشه بی پدی که امیشه رضی اللہ عنہو عنهم رضا بی اللہ دا دین او دی بر رضای دا اللہ نا. ذالک لی من خشی رب بہو ذالک لی من خشی رب بحو. دا دا وادا دا پارا دا چاده چیه ریگی دا پل ربنا گو خشیت ذکر کرو او خشیت چیرے دا راز دے دا خشیت دا راز دے دا طول و ویخ چیرے اغا خشیت تے دا مغ دی اول چې دی دا د عرفی نو در جله چې کله انسان په عذاب باې پوه شي چې الله الله شته دی عذاب وررکې نو په د باې یار را شي نو کله دا ره چې بیا ډېره شي نود ته بیا ووج و وجه ووجت کولو او چې کله بیا وررک کوې دا وجل دا زړ ته ورده نه شي او نورډیر شي نوې ته بیا را هورې یارهون چې څنګه آ کریم کې راغلی دی او چې کله دا راب ډر شي د دا حالت د ممنانو شي بیا س نوین شي رافتې سووا شي بیا دی چووب دی ګنټې الله طرفته منډه وئ کارون ټول د الله دپارې نه د د زه ته محبت پرم شي او چې کله انسان کې محبت ډیر شي محبت یعنی دا هم د یار یو کېسم دی د چې کله پنسان بانې محبت ډیر زیاد شي نوبدده بانې را الله چې د شانو محبت غالب شي او د الله محبت تی غالب شی، اخیر کې بیا خشیت ته رسی گی. لکاول پائی پائیو پسی ماستی، ماستو پسی بیا کوچ کوچو پسی بیا غوڑی. اخیر کی خشیت تی دی دا مغز دے دا لوگ بیلو باب دے. او انسان بیا خشیت تا رسی گی. او اللہ جلد شانو دا دا علماء دا پارا ذکر کردے دے انما یقش اللہ من عباده الولماء مستوان. قال ربنا الذين ادخلنا الابل ذلوا اعمالهم في <تصفيق> اذكرها وقال يوم ان تحدث اخبارها ان ربك وحالها يوم ان يدر الناس ان تدل اعمالهم ميا من ذكر صغير بسم الله الرحمن الرحيم والعادية جذب حلب النورية جذب حلب المغيرة في <تصفيق> سبحانس أرض وذيه نفض وصف به جماعة إن الإنسان ردينا كنوغة إنو على ذلك نشير إنو نحف بالقرنة شديدة فالعلم يتعبو في القبور السرس السوين والقوم بإمي وإذن الله قبيلو من الله الرحمن الرحيم القارعة والقارعة والماذاك بالقارعة يوم يكون الله في <تصفيق> الفلسة ويساعدون جميعين من قش فأما من سقل الموازين بغفرين جرالية وأما من خفض موازين أظن الله أمان لكما هي نار بسم الله الرحمن الرحيم الحاكم التكاثر حتى دم المقابر كلا سوف تلمون ثم كلا سوف تلمون كلا لوتلمون عين بالأقين تلمون ثم تلمونها عينتين كما سبقيني واسمعي النائم <تصفيق> الله الرحمن الرحيم وإلى عزر إن الإنسان في خطوة إلا نزام الله مسوأة وتواصل بالهس وتواصل بالصبر الله الرحمن الرحيم وإن لكلهما تدرهم ما تدر منه جمع مالا وعدده يحسب عندما لا يوضع لك الله عليهم بقلنا وما عدرك من حفظ ما. الله نعم الله المؤقلة كل شي على فدع إنها عليهم أسرط فيها مدعم الله من الله الرحمن الرحيم أعلم تركيب على ربك الدرس أعلم تركيهم في الضوء دي واسلالين قيراً أبادين ترميهم بحجارة من سجيل فدالة وكعرف المأكول من الله الرحمن الرحيم لإلهة قريشن إلهة من نحنة الشتاء والصين فليعبوذوا ربنا ذا البيت الذي أطعمه من جوعه وآمده من خوف بسم الله الرحمن <سؤال> الرحيم <سؤال> ا filters counting things like the� ماشق ومشاعر الناس و miejsce inside the images of the Quran لمنى رؤuting النون المعاوذ بسم الله الرحمن الرحيم إننا وأفك إلا تلك ك 물تن وبرك اللحن يعني Ihhavishim فهمت بسم الله الرحمن الرحيم قوليا أيها الكاتب andraاطما سأقصون لا حانتم عابينا معين ولا نابض ما فستون ولياتما مع harvestكم داما بسم الله الرحمن الرحيم إذا جعنا سبلاء الفضاء وعيد الناس يضعون ما في دين لا يأخذها فتصدر بحمد للذكر والصدر إنه كانت الوضع بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا عدي لحظه وتفضر ما أغنى الماله وما كسبه سأثنى أمار ذاتنا منه وما أكلم حمالة الحطر في جيدنا من مسد بسم الله الرحمن الرحيم ازا زلزلت الارض زلزا لها واخرجت الارض افقالها مکی صورت کے بیان دنعمتو قضلت کے تخویف پی اخروی ذکر کئی ما قبل کے ذکر دارا خن کو چغل زبیان دی قضلت کے تخویف پی اخروی ذکر کئی ازا زلزلت الارض زلزا لها کرچو خضول شزمکا زلزا لها پا خوضول سرا پا ترسیز کی ننانا میرے نزول کی تریانا میرے پس دو صورت من انسانا و اخرجت اللہ رسطا لها اوراو باسی زمان که بوجو نقبل وقال الانسان وائی بوات انسان وائی انسان ما لها سوشو قدیبانے منگو گو سروپسے شاولی لگو لئے اللہ خدا رواتن تون یو میزن تو حد جس غرض پدا غرزبانے بیانے پدا خبرو خپل پلانی اتادا کرو پلانی اتادا کرو يان ربكه هو الخالق وجه ستارب حكم كړې دیتا دی يذر الناس اشتات لي ور اعمالهم فدغرا راضي بخل د قبرونو نا اشتات مختلف وډاله لي لي ور اعمالهم د لپاره جوړ ورخود نشې دی تا مالهم امدنه دی په میامل پس څو چې عملو کې نص قال ذره په اندازې دی ذره خيره را خیرری نو اوبه وینې هغ لا را چا چا عملکته پاندازې عمل دی ضرې ش نوبه وین غېلا را لږ وون کې ماموری غونې شه عمل دیکر دی مامولی خیر عمل دی کړ هر یو شی به تا ته حزیدي دا به نه چې دا عمل به پچ ی او دغ دا خوو واله عملې هر کې عمل ب کې شوي دی د الله رحمن الررحم والله یاته زوب حنپل مور یا د قد حافل مغ را سورۃ العادیات په ترتیب د سوراتو سو کیسه ونمره ده په ننوزون کې 14 نمبر ده پس د سورۃ العصر نه مرکه تخویپ او خرو او له اوس ولګجر ورکو مرکه د قیامت تذکر او او جهاد تر په ترغیب ورکو چې جهاد وکي سورۃ العادیات کې د مجاهیدینو د اصول صفات ذکر او بیان د مرز ذکر کوي سبب د مرض او علاج د مرز او انسان ته وای چې سته وګوره د اصلله مالک لګ خوونه کې ونډه ورکی یا او سهر وختي پاسېده لري او په دشمن باې مالک پناې او دی ته نګوري چې مخامص نې دي تي دي او په دشمن باندې حمله کوې انسان ته سمرره غااپلی ته چر ته ک سهار وختی پا نهې دی چې لاړ شي الله تمېږې غااپ انسان یاد دوه هر انسان نهغاافل انسانهتهسهر وختی پاې د الله تهونه درې از تاو گورا مالک د پار سا هر وقتی زان تیار کر او دا سم نا او رو نال نه او رو باسی دا سی تیز روان نی چې تا د سر او لگی نال نا او روزی او دیکو مخی بانی زی او دشمن باندې حمله کوي تا دیم دا پار سو اپن او داول دا سی دا مرز سر رئے مرز دار چې چدا الله جلشان ہونا شکر رئے سبف دا مرز سر رئے ولی ته دا مرض ل ې دی روپه ډیر زیات ففیلی میې دا روپ سره او علاج دا مرض سرې علاج د مرض دا دی چې او دقبونه والله برا واف لاغیځان سره سوولي دی واللهادات د غن شاید دي سونه सं کېدون کې فل مورات قدن سکې ایله ر زر چې ساافې دولعاداتې شاید دي سونه منډه ونې ګبحن سې س کېدون کې فالموریات قدحن بیا او ریستن کی قدحن دنالون اکپلونا فالمغیرات صبحن او چاپاو ان کی صبحن پا وقت سحر کے پدشمن بانے چاپاوی لٹ مار کے پدشمن بانے فاسر نبیه نقان نرابکورتا کی پاغی سر نقان دوری کلچ اسمند وی ندوری اور بسیو چتی گے فوسط نبیه جمع نورون ننزی پاغی سر پڑھل پا دو دشمن کے جم د دچمن په لهخر کې په یو زلبانې وردن نه شي ا نه انسان ل ربې لهود دالوې چې مخه ته ګټه د انسان دی چې دي ا نه ل انسان ل رب لهود نه مړه هغه سخورور د خپل مالک شکرګزار دی تا س تي لي انسان د خپل رب دیر نه شکره و نهله داې کله چې هيد یقینخوا مخه دی پهې خبردار ګوا ده خبر دی خبر خبرهبانې و نه لحب خیرله شید او یقین دا انسان چ دی دو دوجې د میې د مالناله شدید دیر سخرې دا ډ دی چې سخ شو دی نو اونپهخواښه هغې سره می نه کې اوپلهاعمو اضه بور سره ماغ قبور نه دی پوه پههغ وختې کله چې راپور طبه چې دی د کابر نه نمال بور سرې نه ور سره وخ لم اف سدور او کاره بی شي اغ راونه چې پهسینوک ک دي ا نرب به هم بهو می خبریر یقین ر ددي پهد بانې په د خا مخه خبردار دم بسم الله الرحمن الرحیم سوره القارعه 101 نمبر سورته پس د صورت العادیات نه هغه ترتیب د سورته نو کې د نمبر ده مڅه زجر او استقویب ورکه ال قاریات تنګون کې رج مل قاریات صدہ تنگون کې رج دا څه رج براشی کې ذلبلنه ټنګې نڅدا سده هغه افات رنه تنگون کې و ماد راتهمل قااره اوڅ چې پوې ته چې سرېغ اف زړ تنګون کې یو مکوونه نازې کل فره یغ مکوونه نازو کل فراش مسوود کله به چشي دا کل فراش مقسووب په شان داغ په تنګانوخوررو ورو تكون الجبالو کل احنیل من او شي به داغونه په شان د وړه ډندکس شوي په هم مامن سقللت مغاضین هوو هغه سووک چېدونون شي ټول د دا عملونه داغ په وفی شته راض یا تلیدران شوه. نبی با دی پجوان خوش آلاکی اللہ دی دنگا تنید رنیکی و اما من خفت موازینو حاغسو کی سبک شوطول دا عملین داور ف امو هاویانو زائدو سیدو دا غدی حاویان و ما عدرا کماہیا او سیشی خبر تا لرکت سشید دا غدی حاویان نار الحامیان او اور دی سخ گرم گسم الرحمن الرحیم سورت التکاسر ایک نمبر دی پترقیب دی سورتنی که پس دی سورت القارعانا او کو نزول کې چ پاړسم نمبر 2 پس القوصر قوصار نامه کې د صورت الماعونه موږ صورت, صورت کې بیانو او د دوه ډلو هغه خلک چې ټول درون شي بعض خلک هغه دي چې ټول سپک شي او بیان دې د سبب چې دا د دوه ډلو بیان کې نو بیان د سبب ذکر کوي چې هغه محبت د دنیا دې دای دې دا تاسو لولې څښه دنیا سره محبت کو ال ها کو متکاسر غافل کړی تاسو هیڅ ړ رولو د معلونو چې پ ډیره شي سومره ډېرږي یو یو پسې بل بلې پسې بله ح تا زور مل مقادر درد پورې چې اوورسې د تاسو قنوته کلله او فالمون هیچ چری داې له زرده چې تاسو ب ثم کللهو فطاللمون ه چړ داسې نه رد چې تاسو به پوهشي لو تالمون علم قین زر دی چې تاسو به پوهشي په علمې یقنی بانې ګوره یو یو علم یقین د یو ا یقین د. علم و اليقين لديه تلك كله في ذلك كله في ذلك كله في ذلك خبر الرجل لا ترون الجحيم خامخا وردن بشيطات تاس جهنم تاهم لا ترونها عين اليقين دروني يقين بخامخا ويني أغير ربستر بيأكيني سرى ثم لا تسألوني أميد عن النعيم دروني يقين بخامخا تقصو جستانات وبدأ غرض كبارة دنئمتن بسم الله الرحمن الرحيم سورة العصر ایک سو تین نمبر دے پر ترپیم کی پس دو صورت تکاسرنا پر نوزول کی تیرہ نمبر دے پر دو صورت لنشراحنا مخی زجر و پر محبت دو دنیا بانے و اس خلاصے و ارکی چی نج... خسران و تاوان نجات و خلاصے پر سکے دے والعصر انن الانسان نفی خسر والعصر شاہد زمانہ انن الانسان وقت مازگر شاہد دے دا, دا, دا, دا و د مازگرر ځکه یاد دی چې زنیدار نبک موس کي د تکان نبې موس او د کررکټ واله نبکی موس کی او د بعض ملیانو نبکی موس کذائي نولثر شاید دی وخت د مازیگرر ان نه انسانهخص سرکن انسان خ مخ په تاوان کې ال الذيین نامن امو سوال هاات ک نهناکستان په تاوانیا به خلک نهدي چ ایمانې راړه او عمل یکن تو او ببل الح کو او و اتلوا ذو او کلک وینا او کلط حق سرا یو ګنتا په حق سرا و تو اسو بالصبر او کلک وینا او یو بل یو بل دا په صبر سرا یعنی صبر یوکو کو په صبر سرا صبر کوي ورونو او نه کامال کوي دغه خلک دا کامیاب دي یوازې نه کامال نور خلق ته هم وای کنه بسم الله الرحمن الرحیم او ځدی پوری او صعب حسن ذکر کوي او د باطل فرستو قبیحا و بیکار آو صاحب ذکر کئی بیکار آو صاحب دا دیچه حق پرستو پسی بریزی پون دیوئی حق پرستو پسی با اشارے کے او گورا جنا دا غده لاغ او گورا غده اشارے بور پسی کے حق پرستو پسی او صورت حمز دا پترپید بسورتن کې سو چار دن کې کے بتیستے پس بسورت قیامنا ویلو لیکل لحمازت اللمازاق حالاقت ې دپاره د هرري او ای ببلټون کې اشارې کوون کې لمزه اشاري کوون کې ها هغه جمعمالن چې جمع ایمال عد د د شماماري بس سررف شماري ته نې پهل نو خریبا چ نورې ی نهمال لو اخله ده د دا مال دد د افله د هو میشه به پاتې کې د نره کل لا لبر د نف خو د مال د ووج دین هغه پریدي دی. نڅه د مال دوه جن دین پرې دی ندي سمره ګړای وله ورکې چې د مال دوه جن دین پاتې دي د دې خسيفی دنیا دوه جن دین پاتې دي الله دې موږ ته استقامت نصیب کړي یا سب انما علی الوخللا دې ګومان کوي چې هميشه مال بد پاتې کید لاله الله لم بدلنا فی الحطمه نبی له سلام صحابي طويله د دنیا حلول دا دنیا خوګه دا وشینه دا ګورم بلې باندې سره نه مړېږي او اولاما وي و ت پهسهه ته په نه تس هررو قلوبل ولما دې جادوګې نظان بچکې دا جادوګه چې دن دا د مولانو په لوونو بایمې هررتي دموله ګم ځان ته را وواړي کلله ل بغ نف حواما یارانې حالال ل نګوري راجممه کوې کلله ل بغ نف خوواما ه سره داس نه مخه او به غور ولې شي ریفیل خوواما په حه کې و ما دره کو مل سې خبر که او چې څه یې د خطمه نو عزت وی خاص نار الله المنقذ دعور د الله دی بل کړي شو اوسم بل دی الله دې تنمو او ساتي التي اور تتو له چې حمله بکی علی الافدا دا, دا غبانه زګړه دا سر بسوځي انها علیه وسلم یکنه دغه اور په دې باندې جخ کړي شوې انختې به دې پوري پی عامدي محمددا پاکستان او ګډو دوکې دې بسم الله الرحمن الرحیم صورت الفیل مکه صورت ده په ترتیب د سوراتو سو کې 105 ده او نه جون کې 19 نمبر ده پس د سورت کفارون نامه کې د سورت الفلق نامه وزابل بل اناقد باطل پرست ذکر کوي چې د توحید مرکزونه هغه برواني د دین ځایونه هغه برواني لکه څنګه چې رواني انم تركيف فاعل ربک بیاصحاب الفیل واقع داستی شد رسول اللہ صلی اللہ علیه و سلم دا پیدایش نپنزوس رجی مخیم ای زونواز بادشاو داغن رسی بادشاو آغا بادشاو دی یمن بادشاو علتکی اغی و کوتا جوناتا اغا کوتا ویدی تا بخلق عبادت لرازی و خلق بمدینی تا مکیه تا عبادت ننی زی خانکابینا بس یو عربی پی پیخش آغا پا که ولی او دسمات او پی یای ولی اصو زولا واغړه ملوته له بنګله جوړه کړو بیاه واړغونه په کوټه ده دغه څه شو دور په ځهاتيان روان شون چې ځاتيان را روان کوي د فاطمه واکې رضاعت وګدله الله ته ابابین د توتکل کې په الله راولې ګل درې درې لغوي وردرکاني و ځبټولې او مرزول ابرها احماد ګلطن دربار تورسه په خپل دربار کې مرزدار شو عالم طرف عالم طرف کې بواله رب ک بیا صاد الفیل آیتونو ګوري سترنګی کار کړو رب دا بلفیل هااتیانواله سره عالم جل کې د همفی تولیل او ګځلی تذبیر هغې في تبلیل په تباه کې و هر رس لاې هنطې ر نه بابل راې لږل پهدي بعضې ارغان ډلی ډلی تر می د حهجارهې منسیجیل چې وشتل به پکانو چې پاخ شوو په اور باې منسیجیل د ټیکروه فجاه هم کا معکون نوې ګګل دی پهشان د وښو قړلی شو بسم الله الرحمن الرحیم وزنده کی سورۃ القریش سورۃ القریش 106 سو نمبر پہ ترتیب دو سورۃ نو کے ولوزول کے 29 نمبر پہ پس دو سورۃ تین اما کہ سورۃ قارئینہ و دې سورۃ کې ولا نہ خد باطل پرست ذکر کې ولا نہ خد باطل پرست دا کې چنه توحید مرکز بدو دنیا د پاره پریدی او بن زائتا بدی او د دنیا د پاره وا یومل قبل مختص پرې تي او د الله جل شانو توحید تبا دا الله جل شانو دین ته منیوږه سار نه بدو مقام پوري لګای د دنیا توله د پټي کې وزن راکاږي راکاږي اږي مقام چی نو تراو ته املا ماته د دین سار ته املا ماته د قرانه ته املا ماته لئل اف قرې تاجب پاکار دے پا مینہ دا قریش د دنیا سره ایلا پی امرحلت شتائی وصیب مینہ دا دی صدا د دنیا سره یو سفر پا جمعی که یمن تا او بل سفر پا غوری که شام تا دی بتلل یمن تا و بتلل دا تجارت د پاران ته بی تجارت کو فلعب دو رب هادل بیت پا دي عبادتو کی در رب دا دیکور النازی اپا آمهم ها غزات چه قرائت ورکا یا دیتا من ورائک ورکل دی ته جبد شیدې منجو هند لوګينا شبد دی د لوګينا وامنو من خوف او هم ني ورکل دی ته من خوف دی یارينا بسم الله الرحمن الرحيم سوره الماعون ترتیب دو سوره توو کې 107 نمبر دی و لنزول کې ولسم نمبر دی پس د سوره تکاثر نه جن کې اوس بل نه قد باطل ورستو ذکر کړي پ د پتونې ذکر کړي چې د د قیمت د قیاممت یتیم کوي ییم له بې ورکئ د مانانو له خوراک نور مکان مکان له خوراک نه ورکئ او د موقییام نه ساې د مناتق موسی د مناتق مود چې سهروګور نور را خلی بس اوسو ټونګې و دید سک را دی او د ماخان نور چې د دوبی نه اوسو تونګې دا د مناتق نودی او د خلکو په مخکې بانې دخل کومه که کوم جو داس کی ځان خبره رابرته او ځخن کو نه خواږی بیا دین نشته وین ارئت الذی یکذبو بالدین د باطل پرست نو خبره ذکر کوي دې ایمان نه ودې کوي ورته عادی ایمانانو معلومه بخري ارئت الذی ا خبره ته پاغا چا چ تایید کوي د قیامت یزبد ضروره کې فذالک الذی يدعو الیتیم دغه کټه يدعو الیتیم چېلې ور کوي یتیم نه والا حظا لا طعام المسکین او تیزی نور کې حالات عامل مسكين په خوراک دی مسكين باندې او وی دلیل مصليين له حالاته مسكون کله را او وی نو مصليين له حالاته مسكون را هر د دین کار چې دی الذين من صلاتهم نسوا او کسان چې دی د مقصد د مزمه کولو نه خبر لري مسکه خوې هاته او بشار به خبر نشي مطلب آغا عبد الرحمن بابا شیر چې دی د مهیب مبارکي وی دی نوهس بس موز کې خو د موز د مطلب نه خبر دی په معنا باې کوه مو ب شي خو الله دی نو کسان د خپل موونه نه را خبره دي او الله دی نو میراون کسان چې ځان خ خلکو ته ی چې خلک کې نه دی موز کې او دس کې ځان خین داره کې په ییم نهونل ماونه او من کوې دی معمولی شي معمولی شي بهیان دتهید ایا معمولی شي لکه عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی نوې وی چې خلک یو بل له دا څور کوي تا ورڅ کاټوای شو او بوک شو او مال دا شیان شو دا لګ ډېر شیان دي کني بسم الله الرحمن الرحیم ان اعطيناکل کوثر سوره کوثر ترتیب د سورته نن کې 108 نمبر دی او پنځونځل په 15 نمبر دی پس دتوه پس د سوره عادیات نام ان اعطيناکل کوثر ا کینن در کوم غتا ته ډیر خیر الکوسر نو مراد قران کریم نه ایا انا اعطینا کلکوسر دکوسر نو مراد اغه نه هر دي صلی الله علیه و سلم لبه الله جل شانو ورکی چې دی یوم یاش کو مسافت بانه بداسي او دی یوم یاش کو مسافت بپلنی دیر لوی نه هر بس بس خالق متراضی او ببتن سکیم نیکانو خلق الابوبر کی اهلی بدعت دي بذتیان غیبتن شری ان تاسو نه کل سر سره کېنه درکړم غوا تا ته ډیر خیر پر تسلی ربکون هر نموز کوا د طاره در تسلی ربکا تسلی ربکا لوک ک قربان نموز کوا د طاره در طاون حرو قربانی کوا ان شان یته هو لقطر یقینا دشمن تا جره هغه به میرات نو ما طالب خیر کثیر دار کو بسم الله الرحمن الرحیم وکاتر نو بای کار ټکا سوره الکافرون 109 نمبر ترتیب کې اپ ونوزون کې اته لسم نمبر دې پس د سوره معون مقاتع او بایکاټو کده الله جل شانو د دشمنانونه دا اوسابه حسنادی قل یا ای الکافرون ای کافرانو لا ما تعبدون زی عبادت نکوم دا جتا سي عبادت کوی والا انتم عبادون ما عبد او تاسو عبادت نکوي دا چا چې زی عبادت کوئ یعنی زید اللہ <سؤال> عبادت تاسو د اللہ عبادت نو کې په کونو می او نه دې عبادت كون کې دا غاچ تاسو عبادت کیو الان تمه بيدونه معبد او تاسو او نه تاسو عبادت كون کې چې دې عبادت کوم یا مانکم ولا او نه عبادت کا انکی پر آغا طریقہ چیتا سو عبادت کا ویوالا انتم عابدون و معبود اونے تا سو عبادت کا انکی پر آغا طریقہ بانے چیزیکم لکم دینکم ولی دین تا سو لرا بدلت دین زمادا وما لرا بدلت دین زمادا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة النصر ایک سو نمبر دے پہ ترسیب کیا پہ نزول کی ایک سو نمبر دے پس دو سورة پہ پہ بینا کا پر سربائی کارٹو کا دا اللہ جل شانو امداد براش اور بیا دا الله ذکر کوا استغفار وایا اذا جنصر الله والفس کل جراشی امداد د الله فتح ور ایت الناس یقولون فی دین الله فوعجا ونی بتخلق د نکی ب ودین د الله کڈل لڈل بس سبح بحمد ربک بس پارکی بیانوا بصفت رب تابانے والتغفر وخنا وعلنه کان توابا یقینا د الله جلشانو د دیر توبہ قبل اون کے کان توابا دا اللہ جلی شانو دے دیتو با قبل اونکے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة اللہب ترکیب دا سورة انکی ایک سو نمبر دی او په نزول کیش پاگم نمبر دی پس دا سورة الفاتحانہ دا ود سورة تو چکالا امداد راشی اللہ جلی شانو ہوبا تا دشمنان حلاق کی او تباہ بے کی دا ربی علیہ السلام ترو دنا بیل السلام تر ابو لہب ابو لہب دت پلمن ابو العز یو تر یو تندار دا ویزمګه کلی کیه سیو ساده ونه کی کستین می خبره ون من لا ترو تندار دوار جو بدارو ترو تندار خبره ون من نه سب ديني خلاف سول نه اگي پدار شو لاړل صباح برباد شو ام جميلة چاتیو او دا ابو لہب دایتر در زیات خستو نو نه بل الحسن نه بل الحسن پایدذر کی نه بل مال پایدذر کی نه بل بچی پایدذر کی تبت یدا ابی لہب و تب تبا ابو تبادشی دواړو لا څنګه ابو تبا شو ماغنا انهم مالو و ما کسب پایدور نه کده تمعلد و ما کسب اغه د غټلی و سیصلان نار ذات لہبین ز دی چې دن نه به شي دی ورونوني بهې ورته دااتتهلهابین چې خاون د نمبورې و هم راته حما ل ح اوښه د بارهون کې بې خشال <سؤال> کو حبل فیجي د ح ل ممه سر په سرټ غې چې به رسای د پوست کې د کجرورې وا داانه ان هملهلاې